Jó napot kívánok, sziasztok! Ez a Mindenki Jogacivi Rádió emberjogi műsora benne pedig Fehér Zsuzsai és Nagy Navaró Balázs, itt Jó az FM 98 on Köszöntünk mindenkit, mondjuk el szerintem gyorsan a telefonszámokat. A telefonszám 4890999, és SMS lehet írni a 0630 228 es számra. Ú, nagyon gyorsan mondtam, mondjuk én lassabban elmondom, tehát 0630 228 98 00. És ahogy megszoktuk, ilyenkor ismertetjük, hogy mikkel fogunk foglalkozni, bár azt hiszem, hogy ma elsősorban a hétvége eseményeivel fogunk. Magyar eseményeivel. Magyar eseményeivel, ugye a meleg felvonulás, a meleg büszkeség felvonulása, gay pride, Hungary, most már a angolos nevét fogják ezentúl használni, és hát a jó ebben az egész dologban, hogy nem történtek meg azok a nagyon csúnya dolgok, amik tavaly és tavaly előtt, tehát alapvetően, bár igen, komoly rendőri biztosítással és a városközpont jelentős részét lezárva, több ezer rendőr segítségével, de egy-két elszigetelt esettől eltekintve elmaradt a fizikai konfrontáció az ellentüntetők-tüntetők között, ez szerencsére. És hát akik ott voltak, én ott voltam, felvonultam másokkal együtt, azt láthatták, hogy, hogy alapvetően jó hangulatban telt, tehát nem volt az a félelemérzet, ami tavaly, de hát természetesen hiányzott azért a karneváli hangulat. De hát... Majd akkor részletesen beszámolsz róla, Palás. Igen, ezek után, is majd lesznek vendégeink is, akikkel szintén majd megbeszéljük azt, hogy pontosan mit láttak ők, hogyan értékelik az eseményeket, ami nekem azért, előre bocsátom, megfigyelésem volt, hogy körülbelül a felvonulóknak nem, százalékosat nem akarok mondani itt, de, de legalább a felén úgy láttam, hogy külföldi volt. Tehát sok... Ez érdekes. ...európai országból érkeztek szerintem, nem csak európai országból, pontosan azért, hogy segítsék azokat, akik szerintük jogaikban csorbát szenvednek, és hogy kiálljanak mellettük. És itt azt hiszem a tegnapi napnak ez volt a fő üzenete, hogy joguk van hozzá, nekik is joguk van felvonulni, mindegy, hogy egyetértesz vele, vagy nem. szombati napra Ö, Szombati napra, igen, én már egy kicsit fáradt vagyok, tehát szombaton volt természetesen. Akkor adjunk egy kis zenét, és akkor utána folytatjuk, és török zene lesz most. Úgy hívják ezt a számot, hogy Jedi Karanil, és pedig az, ha minden igaz, de Karanfil pontosabban, azt jelenti hogy hét hét Szerintem szerintem így lehetne fordítani nem vagyok nagyon jó törökben tehát akkor legyen a hét sægfű szám Dediler bir yerlerde yedi karanfil saklıymış. Gezdim, dolaştım yüce dağların tozlu topraklığını imden. Şehrimin çırılçıplak asfaltlarına kadar. Bulamadım, rivayet sandım. Değilmiş, öğrendim bir ulema adam. Birinci karanfil bebelerin kan kırmızı çığlığında saklı, a o. İkinci karanfil kartalların vahşi tüyünde hareli oluşlarında saklı ve aptal. Üçüncü karanfil açların kokuşmuş nefesinde saklı ki üstad. Dördüncü karanfil şarabın fena kırmızısında mı saklı şaşkın. Beşinci karanfil bayrağının şerefinde saklı a dalgın. Altıncı karanfil dargın dostların nefretinde saklı ve insancılık. Ama nedendir bilinmez dedi ulema. Yedinci karanfil tanrıda saklı kal. Tehát továbbra is a mindenki joga itt az FM 98-an, az emberi jogokkal foglalkozó műsor, és meleg felvonulásról beszélgettünk itt az elején is, ennek az események szenteljük ma az adás nagyobb részét, és Szandra van a telefon másik végén, szia Sandra. Szandráról tudni kell, hogy részben magyar származású, részben csilei, és azért az elején magyarul fogunk néhány mondatot azért váltani, de azt mondta, hogy, hogy lehet, hogy inkább angolul beszéljünk utána, hogy ne legyen félreértés, bár szerintem nagyon jól beszél magyarul. Szia, Szandra! Én azt kérdezném tőled először is, hogy te hogy láttad ezt a, ezt a szombati Felvonulást. Tudom, hogy te részt vettél részben a szervezésben is, és mm. azt először vonultál te fel Magyarországon. Te hogy láttad az eseményeket? Um, szerintem nagyon sikeres volt. Uh, rengetegen voltak, és um, hát um, oké, okay, tele volt uh, rendőrök. Vannak, akik egy kicsit más vártak, hogy ne legyen ennyira, ennyire hogy hívják, um, tehát már hogy vagy, vagy. hogy. Igen, igen, igen. Igen, hát ez egy.. Tehát... Láttam videókat, hogy mi történt tavaly és tavaly előtt, és e, ezért szerintem most nagyon sikeres volt, mert nem történt semmi a felvonuláson, és e, hát elég színes volt mégis, és e, hát nem tudom, szerintem sokan voltak, jól éreztünk magunkat, akik ott voltak. Hát nekik nagy buli volt, úgyhogy szerintem jó volt persze a végén, amikor mindenki elment a metróban, egy kicsit féltünk, és de hát nem történt semmi, és az volt a lényeg. Ugye ezt tudni kell, nem tudom, hát azok, akik ott voltak, azok, azok jobban látták ezt belülről, hogy hát ugye itt Marcon a rohamrendőrök több százal sorfola között mentek a felvonulók a esemény végén a metróból egy külön szerelvény szállított őket a térre, ahol volt ez a később a bizonyos esti parti a korvintetőn, amelyet szintén egész éjszaka több száz rohamrendőr ö, őrzött, védett. De azt én is el kell mondom, én is úgy láttam, tehát, hogy tavalyhoz képest azt kell mondani, hogy a rendőrök most szerintem nagyon jó vizsgáztak jelesre. Nem tudom, te is így látod? Tehát, hogy? É én is úgy látom, és szerintem uh, sokkal jobban szerveztük most, vagy szervezték is, akik tavaly is szervezték, mert uh, én úgy látom a videókon, hogy uh, tavaly csak egy uh, kis ilyen, hogy hívják ketret, hogy mit tudom én, volt uh, köztünk, és uh, köztük, és uh, hát így elég egyszerű volt a neonáciknak, vagy mit tudom én, akik nem... Akik, igen, ők um, így dobálni bármit, és azért volt ilyen, hát nem tudom, Szanda, te felfigyelti? Mert én, én nekem az arra figyeltem fel, hogy hát egyrészt ugye egy kicsit elvette a hangulatból az, hogy de pontosan emiatt a biztonsági rendszabályok miatt, hogy ugye egy utcával bejebb az egész Andrási gyakorlatilag lezárták, tehát nem lehetett megközelíteni az ott lakókon kívül gyakorlatilag a felvonulás helyszínét, meg akik bent felvonultak, hát sajnos még mindig a tavaly és tavaly előtti események miatt ezekben a bizonyos ketrecekben, de hogy sok helyen voltak a, az épületekben, ablakokban emberek, és ami nekem tetszett, hogy nagyon sokan integettek. Igen, igen, ez őszintén elég meglepő volt nekem, tehát, hogy csak azért mondom, hogy nem, nem igaz az a beállítás, hogy itt hú, mindenki nagyon ellene van, mert hogy még elviselni sem bírják azt, hogy egy napra mondjuk homoszexuálisok, vagy homoszexuálisok jogai mellett tüntetők felvonuljanak, és én azért nem ezt láttam a reakciókból. Én sem, én sem, és az volt a legrosszabb, hogy utána este és másnap csak azt láttam a tévében, és a hírekben, és a netten, hogy 43 embert megállítottak, és törörörá. És, és őrizetbe vettek, igen. Igen, csak azt mutatták, ami történt a Déák Ferenc téren, körülbelül délelőtt, mielőtt kezdett volna a felvonulás, és nem mutatták azt, hogy mi történt a felvonulás közben. A színeket, a nagybulit, semmit sem mutattak mert az persze az nem hír. Úgy. Igen, igen. Hát ebből a szempontból szoktam én, mint újságíróként mondani az, hogy nem mutatják, és néztük mi is, utána a híradásokat, a hírtelevíziót is néztünk, és hogy a hetedik, nyolcadik hír csak ez, holott előtte hetekig ezzel foglalkoztak, hogy mi történik majd megint Budapest utcáin. Ez bizony szempontból ez jó hír, mert azt jelzi, hogy, hogy amire a média számított, hogy megint erőszak, balhé, hogy ez alapvetően nem következett be, és szinte én már majdnem mosogtam újságíróként, hogy volt, amikor négy-öt tüntetőt próbáltak beállítani, mint hatalmas ellentüntető tömeg, akiket körülvett mondjuk több száz rohamrendőr. De hát, de hát sajnos abban a szempontból én is egyetértek, hogy a magáról az eseményről ott nagyon kevés híradás szólt, és tényleg színes volt belülről is. Én is így láttam. Voltál te már máshogy más országokban is hasonló felvonuláson? Tehát tudod összevetni, hogy máshogy mondjuk ö, ö, hogyan történt ugyanez? Sajnos Csillében az volt, hogy egyszer lett volna, de utána az utolsó percben nem hagyták, úgyhogy, és én eddig Csillében éltem, és Amerikában, ahol laktam, ott nem volt, Ohio-ban éltem, és ott hát egyszerűen nincs, úgyhogy sajnos még nem voltam. Na most azt tudod, hogy Ohio-ból nekünk, én csak mert uh, részben az Amnesty International elég színes, sárga trikokba öltözött csoportjánál vonultam, és hogy ott ketten is voltak ohio tehát... Igen, igen, igen. Csédit és Csanatantinét is köszöntjük, tehát ők ketten is ohályót képviselték. De ez érdekes, amit mondasz például, ugye Latin-Amerika kapcsán, Csile kapcsán, csilében, akkor, akkor hivatalosan ezt megtilthatják, nem engedélyezik? Igen, igen, mert nem itt, mint Magyarországon, ahol bárki felvonulhat, hanem ott, hogyha... A rendőrök azt mondják, hogy nem, vagy azt így, hogy ez nem jó a többieknek, akkor nem. Ennyi. De hát hivatalosan ugye most persze, lehet, hogy kicsit közben nem látod az én mosagok, de hát Latin-Amerikában is ugye hát megtörtént azért a, hogy mondja, a politikai rendszerváltás, tehát a egykori elnyomó rendszerek, diktatúrák után most már szabad választások vannak, és ugye Csiliben is, ha jól tudom, már elég régóta baloldali kormányzat van. Ennek ellenére nem változott ez a helyzet? Hát um, sajnos ebben az LMBT dologban még nem. Ugye ez a LMBT, ezt lefordítod nekünk, mert en, még ez nem honosodott meg itt Magyarországon. Tehát a leszbikus, meleg, biszexuális és transzneműek, neműek, ugye? Erre vonatkozott. É, igen, igen, LGBT. Igen, <gül> igen angolul az meg, LGTB. Igen? LGBT, igen. Uh, az a legrosszabb, hogy pont mellettünk Argentinában például elég, azon hogy már már nem mindenhol uh, lehet, van ez a partnership law. Tehát az, az élettársi kapcsolattal kapcsolatos törvény, Igen. és az akkor Csillében még hiányzik, tehát nincs, nem léphetnek azonos nemiek élettársi kapcsolatba sem. Igen, én úgy tudom, hogy nincs semmi, és azért őszintén, azért jöttem ide, és nem maradtam Csillében, mert ott egyszerűen nekem nem jó. Aha. Ne, sokkal nehez ott meleg lenni, mint itt. És itt is elég rossz, de még jobb. Tényleg, akkor erről most, ha, ha, ha erről mondanád, hogy te hogyan érzed, mert most egy dolog, hogy van ez a egy nap, egy évben, sokok által még így is soknak tekintett, de hát felvonulás, de egészen más a mindennapok szintjén. Mert ugye Magyarország azt szokták mondani, ha magánéletedben ö, ö, más a nem identitásod, hogy ez úgymond nem zavar senkit, csak... Csak nem menj ki az utcára vele, és úgymond ne verd a melledet azért, hogy te mondjuk leszbikus vagy, vagy transznemű, vagy homoszexuális. Hogy, hogy, hogy alátod te ezt a mindennapok szintjén? Hát őszintén... Őszintén, nagyon őszintén, őszintén mond. Igen, persze, lehet meleg lenni. Persze, nem, én nem fogok az utcában a barátnőmnek a kezét fogni. Tehát eddig azért azt már nem, azt szerinted azt már nem viselni kell. Uh, hát van, amikor csinálom, és látom, hogy emberek néznek, de nem tudom, van, amikor azt hiszik, hogy nagyon jó barátnők vagyunk, és ennyi. Uh -huh. Ez is most egy kicsit divatos, hogy két lány um, kéven fogva menjen az utcán. Uh, de szerintem így, hát persze vigyázni kell, de, de lehet. Uh -huh. Lehet, lehet. És ez ilyen, majdnem ilyen szubkultúra, is, hogyha ismered a többieket, és tudod, hogy hol lehet menni, és... Um, Hát egy kicsit egyszerűbb. Uh -huh. Értéged valaha is bármi fajta atrocitás itt Magyarországon, akár verbális, akár fizikai agresszió azért, mert... Egy, igen, igen, igen. Például egy pár hónapja, amikor csináltuk a spotot, a... Tehát ezt az ilyen a, a melegfelvonassa kapcsolatos ilyen kis videó összeállítást? Igen, igen, igen. Akkor a téren voltunk, és ott voltunk körülbelül fél órát, kb. húszan voltunk. És volt nálunk egy nagy zászló és két perc után nem az András úton, hanem a másik úton, a nagy Dózsa Györgyút. út? Igen. Ott átjött egy kocsi, és dudáltak, és kiabáltak, hogy kurva buzik, mit tudom én. Tehát bekia, aha. Igen, és öt perc után jöttek körülbelül, hát azt hiszem, hogy három-négy kocsi, ez vasárnap volt, oda jöttek, ahol mi, Kiszálltak kb 20 darab ilyen magas, tud magyar gárda ruhával. Igen, egyenruhában voltak, igen. Igen, mindenki kijöttek, és kezdtek így uh, kiabálni, hogy uh, menjünk el innen, mert ez a magyarokét, mert uh, azt kezdtek ilyen hülyeségeket mondani, és uh, valaki azt mondta, mert a felett diákok voltak, külföldiák. Ez a CEU, a... itt a Közép-európai egyetem, csak az nem mindenki, aki ismeri, igen. És um, azt mondták, hogy uh, hát sok külföld van, és nem értik, hogy mit mondanak. És a, <gül> hát, ilyen hülyeségeket kiabáltak, hogy uh, kurva buzik, rakjuk el a, a zászlót, és menjünk el, és így, um, hát így körben. Uh, they were standing around us. Tehát körbefogtak benneteket a, a kiabálás kiabáláson túl, hogy azért nem akarok veled nagyon angolul beszélni, mert nagyon szépen beszélsz magyarul, tehát, <gül> <gül> tehát nyugodtan jobban majdnem, mint én. Tehát azért mondom, tehát körbevettek körbe benneteket, és ezt kiabálták, de fizikailag, tetlegesen senkit nem bántalmaztak. Mi így próbáltak beszélni, és így hangosan beszélni, vagy majdnem kiabálni, uh -huh. nem reagáltunk, nem csináltuk. Nagyon helyes, igen. Nagyon-nagyon féltem, őszintén. Az már még nem jó, igen. A, ö, rengetegen kezdtek telefonon beszélni, felhívni a rendőrséget, és utána azt mondtuk, hogy oké, okay, mi máshova megyünk, de Együtt maradtunk, úgy csináltunk, mint akik nem féltek, de persze nagyon féltünk, és utána nem is tudom, miért minden, hát azok, akik oda jöttek, egyszer csak Eltűntek. a telefonukat, és kezdtek minket fotózni. Igen, hoppa. Nagyon tudom, miért. És ez utóbbi időben én elmondom neked ez egy rendszeres dolog, hiszen hallottam már, hogy egyik szerkesztőségbe, és éppen azt a Magyar Gárda két tagja egy jobbikos képviselővel, látogatást és ott is elkezdtek fotózni. Ez úgymond megmutatni másoknak, hogy, hogy lámkik azok, akik mondjuk ilyen jogok mellett állnak ki, vagy ilyen Ilyen dologbobban érintettek, amúgy természetesen ez a személyiség jogokat sértheti adott esetben, bár ez majd nyilvános helyen történt. De az érdekel engem az, hogy ti felhívtátok, vagy voltak, akik felhívták a rendőrséget, és kijöttek a rendőrök? Hát utána csak kb. 20 perc után, amikor már vége volt. De az a lényeg, hogy utána mi azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor mi elmegyünk. Nem raktuk el, azt hiszem, hogy nem is rakták el a, a zászlót, uh -huh. mert minek. Uh -huh. És utána, amikor elmentünk, akkor egyik srác nagyon magas volt, vékony, és ra, ra, rá volt a, a nyakán, az egész nyakán valami. Ne, most nem emlékszem pontosan, hogy mi volt ez. Uh -huh. Valamilyen. Vagy, hogy ilyen Hitler, uh -huh. náci, vagy mit. Valami ilyes fajta lehetett, igen. Igen, igen. És utána ráköpött egyik barátnőmre. És uh, aki német, és neki ez egyszerűen nem értette, hogy, hogy, miért mi, annak, hogy, ez, igen, hogy mi történik, mert ő Németországban soha, sosem látott ilyet. És utána elmentünk, folytattuk a forgatást, és utána mindenki együtt hazament. Ugye ez az a, a bizonyos, én emlékszem, amit mi itt a zenében már leadtunk többször, de mindjárt megkeressük majd ha zenék egyikében ez a, ezt a klippet, amikor ugye sokan nyilatkoznak különféle nyelveken, és a végén pedig azt hiszem, hogy egy a, mindenki így szétszalad a hősök terén. Így. Ugye ilyen, mint egy szivárvány Igen, az volt. formában, tehát ezt majd megpróbáljuk beadni. Engem az egy dolog érdeke, amit mert mondtad te itt, hát sok dolog, de ami eszembe jutott itt a sajtó kapcsán, hogy csak a bal hirdeklőket, amit elmondtál elemben történetetére, sehol nem láttam, olvastam, hogy ez, hogy ez megtörtént veletek. Pedig próbáltuk mindenhova hirdetni, egy csomó blogon és ilyenek voltak, nem tudom, hogy volt ilyen hivatalos. Mindjárt majd meg utána fog nézni, netten találtuk, de hogyha valamilyen történik, hát akkor az első médium, amit meg kell ilyenkor szólaltatni, az a civil rádióban az emberi jogi műsor, a Mindenki Joga, és ezt komolyan mondom, tehát minden héten vagyunk, hétfőn 10-12 között, mert hát ez ugye korábban történt, és akkor... Mi megkérdeztük volna a rendőrséget, hogy akkor mégis ez hogy történik, és ez azért is érdekes ez a dolog, mert ugye elég sokszor elmondták, például a Gárda kapcsán, és itt volt a Magyar Gárdát védő ügyvéd Gaudi Nagy Tamás is kétszer is a műsorunkban, a ő jogi kifejtve, de hogy elhangzott, hogy a Magyar Gárda soha maga tetlegesen, vagy bármifajta ilyen direkt agressziót nem követett el. Na most, ha ezek a fiatal emberek tényleg Gárda egyenruhában voltak, ami mondjuk persze nem biztos, lehet, hogy csak hasonló, de hát ha itt leköpnek meg egyebeket, hát azért akkor ez túlmegy azon, mint hogyha csak azt mondják, hogy békésen masíroznak. Az biztos, hogy nem békésen. Az biztos. Jó, tehát azért mondom ezt. De ezen kívül ez ugye mostani események kapcsán történt. Korábban, amikor mondjuk magad, tehát ezt mondtad, hogy mondjuk a barátnőddel kézenfogva sétáltak, az néztek, de ott is uh -huh. volt olyan, hogy valaki beszólt, nem, vagy... nem. Nem. Volt olyan, és amikor egyszer csak az de mindig a 5 um, hatodik lehet, hogy hetedik kerületben vagy 13.-, de csak ott. Uh -huh. Azért tudjuk, hogy hol lehet és hol nem. És tehát, tehát azt mondod, hogy te, te ismered, hogy melyik kerületek azok, ahol, ahol ez elfogadottabb, és vannak, ahol azt mondod, hogy ez, ez még egyszerűen nem fér bele a toleranciába? A, szerintem a belvárosban lehet. Például uh -huh. itt a CEU környékén, itt a... 5. kerületben mondjuk. Igen, igen, a Bazilika mellett szerintem ott lehet. Uh -huh. De én a 6. kerületben nakom, és de szerintem... És ott, ott nem? Uh, ott van, amikor, hát csak nem mindenhol. Ugye csak azért érdekes, hogy a 6. ha jól tudom, az a legkisebb kerület, tehát az összesen valami... Hát, hogy andrási két oldalán vesszük a gyom... 6, 8, 10, 15 utca körül lehet, tehát elég érdekes, és ott van az öt másik. És a külföld, ugye mondtad, hogy ö, ugye Csilében éltél, ott is születtél? Vagy nem? Nem, én itt születtem. Itt a születtél. Születtél. Aha. De hogy Csilében, ugye hát ott még akkor még, még a magyar viszonyhoz képest is sokkal messzebb van ez a bizonyos LMBT kérdése, tehát leszbikus, meleg, biszexális, transznemieknek a egyenjogúsága. jogúsága. Amerikában amikor milyen volt, mert ugye említette Ohájót, uh -huh. ott is ugye nagy vita van általában melegjogok kapcsán, és sok politikai uh -huh. vitában is szóba kerül itt, amikor volt ennek a bizos fesztiválnak a megnyitója, hogy az amerikai nagykövetségnek az ügyvívője idézte Obamát, hogy, hogy itt elég nagy útat tettek meg, de még, még, még nagy utál előttük a melegjogok tekintetében. Te hogy látod mondjuk Amerikával összevetve Magyarországot? Ilyen tekintetben. Hát szerintem um, Magyarország ott lesz, mint most Amerika egy húsz év múlva szerintem. Mert ez a felvonulás után én úgy látom, hogy uh, amikor azt látom a tévében, hogy uh, az, az ország nem akarja, hogy legyenek melegek, vagy hogy uh, ugyanaz a jogok legyenek, és hallom, hogy mindenki azt kiabálja, hogy bocsánat, de kurva buzi, vagy ilyeneket, mert ilyeneket látszom ma egész nap, és tegnap egész nap a netten és a tévében. Én úgy érzem, hogy, hogy ez nem igaz, hogy hát, hogy mondjam, the majority of the people... Tehát, hogy az emberek többsége nem igaz, hogy így gondolkodik, hanem ez az a kép, amit a média, vagy bizonyos média próbál Igen, közvetít az emberek fején. Na most itt ezért fontos, és azért mondom én, hogy ezért lepődöm meg egy picit, de én értem akkor, hogy ez nem nem jutott el ez a hír, ami veletek is történt, egyrészt ez a része, hogy volt egyfajta agresszió, a másik része pedig én mondom, majd próbáljuk azokat a képet én is megpróbálni eljuttatni máshova, hogy, hogy én azt láttam, hogy egyrészt le volt zárva ugyan, de mondom, ahol embereket láttam, hogy valahogy csak közelbe kerülhettek. Uh -huh. Én ott nem nagyon láttam fenyegetőző, öklétrázó embereket, mert biztos olyan is volt máshogy, de nagyon sok helyen tényleg integettek, és az emberek tapsoltak is a felvonulók között. Tehát egy jó érzés volt, az és nagyon, nagyon biztató, hogy, hogy én azt éreztem menne, hogy, hogy egyetértünk, vonuljatok. Igen. Tehát, tehát. igen. És hogyan lehet szerinted, tehát hogyan lehetne ezt megváltoztatni, mert, mert ugye az emberek egy része, sőt a nagy része, hogy mondtad a többség, az nyilvánvalóan csak a televízióból értesül, vagy esetleg mondjuk az internetről, hogy mi történt is, Magyarországon, Budapesten, szeptember 5-én, és hát ez egy másképp, mint ami a valóságban történhetett. Tehát hogyan lehet szerinted ezt az ellentmondást valahogy, valahogy felszámolni? Hát csak... Uh, fotókat felrakni és megmutatni mindenkinek, hogy ilyen volt a felvonulás, hogy színes volt, hogy ne tört, nem történt semmi. Persze sajnos uh, hallottam, hogy egyik lányt, akit én ismerem uh, ismered? Na. Igen, a, a stóriába, mert Tudsz erről többet mondani? Mert ebben a hírekben ugye ez a mostani fő, azért mondom, hogy, hogy nagyon kerestek is, hogy akkor ő az, akit azt mondják, hogy az a rajta volt egy, a meleg felvonás, gondolom, Pride hangari feliratú póló, és hogy két férfi és egy nőt keres a rendőrség, akik bántalmazták őt. Mi történt vele? Akkor tudsz erről többet mondani? Igen, szerdán volt egy open mic, az egyik ilyen egyéb program, ahol bárki fel Tehát ez a nyitott mikrofon... Igen. Ugye? Igen. Ez azt jelenti, igen. Igen, és um, ez a bizonyos, bizonyos lány, akit nem fogom megmondani a nevét. Ne is mondd meg. Igen. Tudhatjuk annyit csak, hogy magyar vagy külföldi? Magyar. Magyar, magyar aha. Igen, fellépett, és uh, én szerveztem, én adtam neki ezt a pólót, és utána láttam őt uh, szombaton a felvonuláson, uh -huh. beszéltünk is, és uh, nagyon örül, hogy uh, sokan vannak, rajta volt a póló, táncolt, énekelt, minden, nagyon jó volt, és utána sajnos, hát én úgy láttam, én úgy emlékszem, hogy rajta csak az a volt, nem volt a háti zsáka, nem volt semmi, úgyhogy én úgy érzem, hogy nem volt rajta más ruha. Uh -huh, uh -huh. És hogy... Tehát nem is, tehát ugye, mert az volt a, a tanács, most már em utána, hogy, hogy a felvonulás után mindenki, ha lehet, vegye le ezeket, hogy, ne, ne, hogy véletlenül ezért valaki ki kipécézzék, hogy na biztos ő az ilyen ellentüntető, agresszív emberek. Tehát akkor ő neki valószínűleg nem is volt mire kicserélni, mert ebbe jött csak. Igen, igen, én, én úgy gondolom, hogy ez, ez volt, és utána nem tudom, hogy mit történt pontosan az hogy miért volt ott, lehet, hogy ott lakik, azt nem tudom. Uh -huh. És igen, sajnos ez történt. És te kapcsolatban vagy, tehát megpróbálod elérni és megkérdezni, hogy pontosan mi történt, vagy esetleg miben tudtok segíteni? Igen, hát megvan az e-mail címe, ennyi, és uh, hát meglátjuk, hogy, hogy mi történt, mert uh, őszintén nem beszéltem vele, de olvastam többször, hogy uh, vannak, akik azt mondták, hogy elment kórházba. Hogy lefegy ég, és hallottam, hogy csak elesett és nem én semmi. Úgyhogy fogvalos, hogy mi történt. Szandra akkor abban azért megkérnénk téged, hogy segítsed a műsorat, mert mondom mi azért szeretnénk utána menni, különösen, hogyha akkor ismedes, hogy ha mennyiben ő tudsz, meg tudsz róla többet, vagy esetleg ő hajlandó bármilyen formában nyilatkozni név nélkül, akkor mi nagyon szívesen meghallgatjuk, és megpróbáljuk kideríteni, hogy mi törtéhetett, akár a rendőrséget is megkérdezni, de azt is természetesen tisztetben tartjuk, ha úgy gondolja, hogy nem akar erről nyilatkozni, jó? Persze. Ebben segítük. Na, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy egyrészt nagyon jól elmondtad magyarul, és nagyon örülök, hogy nem kellett angolul váltanunk, és, és tényleg én, én, én azt mondom, hogy legyél büszke, nem identitásodra, és, és ne és soha, mert szerintem a emberek többsége még Magyarországon is inkább, inkább támogatja, mint hogy ellenezné azt, hogy hogy ilyen, ilyen jogokért bárki felvonuljon, és köszönjük, hogy a műsor rendelkezésre álltál. Szia! Én nagyon szépen köszönöm. Hello! Ez továbbra is itt a mindenki joga benne. Szandrát hallhattuk, aki magyar és csilei származású, és arról számolt be, hogy ő mit látott, és ő hogyan értékelte a szombati. Meleg büszkesség felvonulást, és akkor most YMCA, egy kis dal, és utána folytatjuk a Mindenki, jogát, a Civi Rádió emberjogi műsorát itt az FM 98-an. Hívjanak minket a 489 es telefonszámon, tehát 489 és SMS-en is el lehet minket érni 06 28 98 a mai főtémánk a szombati meleg melegfelvonulás. Is a mindenki joga a Civi rádió ember jogi műsorra, és folytatjuk akkor a mai legfontosabb témánk megbeszélését, hogy hogyan zajlott a budapesti meleg büszkesség felvonulása, és a telefon másik oldalán is Stegler Sándor. Köszöntöm. Jó napot kívánok! Tegeződünk. Tegeződhetünk, ugye, akkor nem. Persze, köszönöm, és akkor igen, nem tudom, biztos, hogy nem hallgatta éppen a civil előtte, amúgy a szervezők közül is beszélgettünk egy csilei és magyar származású lánya, nem tudom, hogy ismeri biztos, talán Szandrával. Ja. És ő, ő értékelt az ő, hogy ő mint részben szervező, részben felvonó, hogyan látta. És egyben egyetértettünk, hát, hogy nagyon jó dolog volt, hogy a nagyon nagy rendőri biztosítás mellett hogy elmaradtok azok a nagyon csúnya dolgok, amit két évvel ezelőtt és főként tavaly is megtapasztaltunk. Tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy mindenképpen sikeresnek tekinthető ez, hogy ahogy láttam, legalább egy ezer ember felvonult, és hogy hála a nagy erőszakos fellépés elmaradt. Ön hogyan értékeli a szombati napot? Azt gondolom, hogy ahogy a szombati nap és az egész hetes nembözlénysorozat tényleg sikeres volt, a rendőrség tette a dolgát, megvédte a felvonulókat, és a felvonulás utáni parti, aminél azért tartottunk aztól, hogyha ha Magyarország a svéd-magyar mérkőzésben nem nyer, akkor talán nagyobb indulatokkal ellentüntetők érkeznek a parti helyszínére, ez sem történt meg. És talán hajnali kettéig volt egy kisebb csoport, aki ott énekelgetett, aztán kipáradtak, és ők is hazamentek. Tehát minden el, minden el együtt azt gondolom én is, hogy jól sikerült a fesztivál, a felvonulás is. És hát mi a rendőrségtől kapott információk szerintem 2500 fő uh -huh. az, aki felvonult. A több szervezőtársam azt mondta, hogy hát talán idén volt a legnagyobb a felvonulók száma, hiszen nem az Andrássy útnak az egyik felét használhattuk csak, hanem a teljes szélességében tudtunk jutni az Andrássy úton. És a 60 méteres zászló ellenére is, amit Bécsből hoztak a melegszervezetek, tehát annak ellenére is hosszabb volt a menet, vagy azzal együtt is hosszabb volt a menet, mint az előző években. Ez ez egy nagyon szép eredmény, úgy gondolom, főleg egy olyan év után, ami tavaly volt. Voltak akkor, nem tudom, hogy hallottuk, hogy esetleg, hogy külföldiek is voltak, akik külön támogatták így a magyar felvonulást. Hát egyfelől volt uh, 13 nagykövetség, aki szolidaritás nyilatkozatban támogatta a fesztivált és a felvonulást, és bizony voltak olyan külföldi szervezetek, akár a bécsiek, de nagyon sok angolt, angolt láttam, és számos más uh, országból jöttek, akikkel, hát uh, úgy, mint a bécsiekkel nem volt előre elszervezve, megegyezve. Egy esztek, hogy jönnek, és akkor intézményesen vonulnak fel velünk. Volt itt egy nagyon érdekes gondolata itt Szandrának, amikor beszélgetett, és hogy ez, ez be nem is felvetődött, aki szintén felvonult, és belülről látta, hogy egészen más volt végül is az a kép, ami utána a több hír portálon vagy éppen televíziókban megjelent, mint amit belülről láttunk, tehát nagyon kevés volt viszonylag magáról a színes felvonulásról, ami békésen zajlott bent a, igaz, hogy rendőri biztosítás közepette, és sokkal több volt azokról a balhékról, amelyek, amelyek, amelyek szerintünk nem a jellemzője volt ennek a, ennek a napnak. Igen, hogy én is néztem a tudósításokat, sokkal inkább, ez tény, a, a média bulvár része és a kereskedelmi televíziók nagy része akkor mozdul rá egy ügyre, hogyha abból, hát nem tudom én, legalábbis vér folyik, de azért lehet rajta csámcsogni rendesen. És hát idén ez a felvonulás a be, belülről pont nem arról szólt, hogy, hogy olyan események történjenek, amiket ők előszeretettel fölvesznek. És én például nagyon-nagyon sajnálom, hogy egyetlen transzesztia nem vonult velünk az idei felvonuláson, vagy legalábbis én nem láttam több megszervező társam se látta. Ebben mennyiben lehetett adnak a szerep egyrészt, hogy hát nyilvánvalóan egy eléggé ö, komoly, megfélemlítő ö, előkészítés volt, no, ha elmaradt ez, de hát itt bejelentették nagyon sok szervezet együttesen is, hogy ők mindenképpen megakadályozzák minden álló eszközzel. Én úgy láttam, hogy ez azért inkább csak ebben az esetben pusztába kiáltott szó volt. De azért úgy látszik, hogy sokakat azért sikerült megrettenteni, különösen, hogy tavaly is volt elég komoly rendőri biztosítás, és mégis a fizikai agressziót sem igazán tudták megakadályozni sokszor. Azt gondolom, hogy a tavalyi év a felvonulás szempontjából teljesen, hát nem is váratlanul érte a rendőröket a felkészületlenül, hogy nem gondolták ők sem azt, hogy, hogy a lezáráson keresztül átdobálnak mindenféle dolgokat a tüntetőkre. Viszont <coughs> szóval azt gondolom, hogy, hogy az tényleg probléma, hogy uh, ilyen nyomás gyakorlással esetleg, hogyha tényleg erről van szó, mert nem tudjuk pontosan, hogy, hogy miért nem vonultak föl velünk idén a transzesztiták, pont azok, akik uh, elindították ezt az egész polgárjogi mozgalmat. Igen, ez a Stone-val, ugye bizonyos bárban, amikor Egyesült Államokban elkezdődött és onnét utána jött ez az egész világon ez a felvonulási sorozat. Igen, Igen és uh, én nagyon komolyan azon gondolkodtam, hogy jövőre, hogyha nem lesz egy transzeszt, akkor én fogok beültözni nőnek, mert igenis tagjai a, a közösségnek, is ott kell, hogy legyenek, láthatóak legyenek ők is, mert, mert hogy, és ez nagyon sokszor kérdezték, hogy fogjuk-e valamiféleképpen befolyásolni, vagy megmondani, hogy kit vegyék, ki mit vegyen föl, ugye a rendőrség is megpróbált. Ugye, na éppen el akartam célodni, hogy itt elhangzott ez a bizonyos, és elég sokaknál ez ki is verte a biztosítékot, hogy közízlés, egyebek, amit aztán ugye el is mondták sokan, hogy ilyen a jogban nincs is. De hát, hogy ez is, ha egy rendőrség képes ilyen nyilatkozatot kiadni, tehát akkor, akkor valami azért azt jelző, hogy itt, itt nincs nagyon rendben a dolog, még sok szempontból. I igen, én azt gondolom, hogy, hogy nem tudom, hogy, hon, tehát, hogy milyen uh, indítatásból és hogyan érkezett ez a levél, vagy fogalmazódott meg ez a levél. Haló? Igen, igen, mi itt hallgatjuk. Ja, kicsit olyan voltam, mintha megszakadtunk. Nem, hozzá. nem, nem. Csak volt egy kattanás a stúdióban? Tehát igen, tehát nem, nem tudjuk, hogy milyen identitás, vagy milyen indítatással uh, készítették Én? ezt a levelet, vagy adták ezt a nyilatkozatot a, a rendőrség vezetői. Hát, és, és, és hogy ez, ez, a, ez baj, ez igen nagy baj hogyha védekezésből. Tehát azért a fesztivált megelőző egy héten különféle pártok és ellenzők részéről, a fesztivál és a felvonás ellenzői részéről nagyon sokszor elhangzott az, hogy meg kell védeni a gyermekeket, és hogy, hogy nem szabad, hogy közizlés vagy közerkölcsöt módon vonuljanak fel a melegek. És én azt gondolom, hogy a rendőrség igen Erősen általán politizálva, és ők tartottak attól, hogy ezt követően, a felvonulás követően politikai támadásoknak lesznek kivéve, kitéve, és hogy emiatt ők, hát mondjam, bebiztosították magukat. Próbáltak egyensúlyozni, mert ugye elhangzott sokszor, hogy a rendőrség, ha mondjuk ilyet lát, akkor ugyanúgy be fog avatkozni, mondjuk a felvonulóval szemben, ha szerintük, úgymond, ez ugye bármifajta jogszabályt, vagy valamit sérten, ugye hát ez is. Érdekes. Én is azt láttam azért belülről, bár színes volt, de hogy, hogy most fogalmazzak így más, bár én inkább azokat csak televíziókból láttam, de mondjuk egy bécsi-madridi felvonulással, vagy egy berlini felvonuláshoz képest, ilyen géprád felvonuláshoz képest, hogy azért nagyon szolidan voltak. Tehát itt nagyon... Rendkívül szolidan, tehát nem volt semmi olyan, ami, ami a mondjuk általában egy, ezeknél a karneváloknál jellemző szokott lenni, tehát nagyon kevés ember volt az, aki úgy öltözött, hogy, hogy bármi fajta mondjuk ezt, amit emlegettek, hogy bárkinek akár a, a ízlését sérthetné, mert én úgy látom nagyon konzervatívan öltöztünk sokan. Igen, és azt gondolom, hogy ez baj. Tehát, hogyha... én, én is azt gondolom. Én pont azt akartam még gyorsan meg igyezni, hogy én, tavaly is így feltűnt nekem, hogy én ezt, szerintem ez a tavalyi évre is igaz. És milyen érdekes, hogy a legnagyobb reakciót, ellenreakciót, illetve negatív reakciót a, az öltözködéssel kapcsolatban pont a tavalyi évben kaptak a meleg felvonulók. Amikor előtte, amikor ez a hatalmas karnevál volt, illetve karneválok, ugye jó, jó sokáig, jó pár évig, akkor ez így valahogy nem is hallottunk a médiában erről, tehát érdekes. Én e, tartok attól, és bizom be, nem tudom, <coughs> vagy nem tudom, de hogy, e, hogy a hazai közállapotok aznek közhangulatot azért megpróbálják a pártok a saját marmukra, vagy a saját hiztükre hajtani, függetlenül attól, hogy ez most jobb oldali, vagy bal oldali, és hogy e, az elmúlt években Uh, illetve hát az, az megelőző években is azért uh, voltak különféle felszólalások a melegfelvonulás a fesztivál ellen, de egyik sem volt ennyire radikális, hogy ennyire, igen, ennyire radikális, és uh, azt gondolom, ahogy megtaláltak különféle más kisebbségeket, amelyekkel megfelelően lehet az embereket manipulálni, úgy megtalálták a melegeket, és, és rájöttek, hogy ez nagyon jó uh, módszer arra, hogy a saját táboruk. Erősítsék, növeljék, vagy éppen az ellenfél, vagy a, a másik oldal, hogy gyengítsék ezzel, és, és ez is óriási probléma szerintem. Itt volt egy érdekes, én nem akarom, hogy hol pontosan, meg hogy mennyire megbízható egyfajta közvéleménykutatás, de az az, hogy valahogy az nem igazolta vissza, és Sandra Szandra is beszélt erről, hogy, hogy a, mondjuk például Magyarországon az emberek többsége abszolút azt szeretné, hogy ne legyenek ilyen felvonulások, tiltsák be, hogy érdekes módon ez még a radikálisnak nevezett, vagy szélsőségesnek nevezett pártok támogatói között sem többségi vélemény. Igen, a, valahogy a múlt hét közepén jelent meg egy felmérés, és most nem tudom idézni, hogy melyik, de nem is az a fontos, én is sem azért mondtam. Csak nekem ez meglepett, hogy azért, ha bár sokféleképpen lehet értékelni ezeket a számokat, de az jött ki, hogy 75% van, aki azt mondja, hogy igenis minden joguk van vonuljanak, vagy nem ért egyet vele, de vonuljanak, ami, ami szerintem pontosan belefér abba, ami az emberi jogokról szól. Nem tetszik nekem, de joguk van felvonulni. Egyrészt, és másrészt pedig azért én azt gondolom, és ezt sokszor mondtuk is a során, hogy a médiumoknak, és főleg azoknak, amelyek képi eszközökkel élnek, akár újság, online médium, akár pedig a televízió nagyon nagy szerepe és felelőssége van abban, hogy hogyan jeleníti meg ezt a felvonulást. Mert hogy tavaly nagyon kevés transzeszta volt már, és mivel nem volt olyan kép, amit mutathattak volna, ezért bevágtak tavaly előtt élete azt megelőző képeket. Idén egyetlen ami ugye az itt tegyek Ezt hozzá, hogy ez, ez éppen azért, mert hát, mint túlságérőként mondom, és valami a médiókkal is meg kell, ugye ugye ez, ez ha nem hívják föl a figyelmetre látható módon, tehát nem teszik oda, hogy március 5-i felvétel 1000, vagy 2003, akkor ez, ez, ez bizony jogsértésnek számít. Uh -huh. És pont uh, tegnap láttunk egy felvételt, az egyik, uh, nem tudom, mondhatok a -e televíziót? Nyugodtan mondhatsz, hát ha itt... ott láttátok. A hírtelevíziónál volt a beszámolók során, folyamatosan a felvonulásról beszéltek, élőbe bejelentkeztek, és minden átmenek nélkül bevágták azt a két éve ezelőtti felvételt, ami miatt nagyon sokat kaptak a szervezők a, a, a fejükre, azt a, a bibliás jelenetet, és anélkül, hogy odaírták volna, hogy archív vagy, hogy mikor történt ez a felvétel, és teljesen olyan volt az egész, mintha idén is ugyanúgy transzették, és megint ott volt az a bizonyos kamion, ahol. Igen, hát ilyen esetekben van, már nem, nem tudom sértés. mennyire van, hát ezek be van ez a bizonyos panasz bizottság, ami még működik, és, és hát nekik ilyenkor azt végig kell nézni, és, és én azt hiszem elég egyértelműenkor a döntés bár. Politikai, sajnos itt is belejátszik, függetlenül attól, hogy melyik televízió játsza, és ezt én nagyon komolyan mondom, ezt egyszerűen nem lehet megtenni, és ez más esetekben is. Tehát tényleg az emberek azt hiszik, hogy, hogy tehát ott, ha nem hívják fel a figyelmet, pontosan az van, hogy olyan dolgokkal kapcsolják össze, ami nem akkor nem ott történt, hát ezt úgy hívják, hogy, hogy nem valós tájékoztatás abban a tekintetben. Nem akarok itt ötleteket adni, de ilyenkor nyugodtan meg lehet keresni azt a panaszbizottságot, amely panaszkodni szokott, vagy azt szokta büszkén mondani, csak ebben az évben csak 56 panasz volt. Tehát a, a, ezeket a szerveket egyszer meg kell dolgoztatni. Ha kapnak 45 panaszt ugyanarra mondjuk a médiumra, akkor annak azért legalább írásos nyoma lesz, és az lesz, hogy ezt a vízos médiumot, bármelyiket, Elmarasztalták 32 esetben, hogy nem, nem tett eleget a hiteles, objektív tájékoztatás követelményének, amelyet ugye a 1997-es rádió- és televíziózásról szóló törvény is tartalmaz. De hát a jogon túlmenően, sze szerintem mit tudtok ti tenni? Mert én a Szandrát is képe és kérdeztem arról, hogy, hogy, hogy azok a képek is előkerüljenek, meg azok az információk is, amik, amik a a belső felvonulás valóságát mutatták. Például nekem nagyon tetszett az, nem tudom, hogy mennyiben láttad te is, hogy sok helyen az ablakokból integettek és szimpátiáikat fejezték ki. Tehát nem igaz, nem öklöket ráztak, hanem ott mosolyogtak és integettek sokan kívülről. Hát az az igazság, hogy a felvonulás és az egész fesztivál nekünk a munkáról szól, és uh, talán én csak, amikor az... A a Bajcsinak, Bajcsi értünk, ott volt egy erkély, Igen, többen is voltak, így van. Azt láttam, és azt tényleg jó érzés volt látni. Mondták utána nekem is, hogy menet közben is sok helyről az ablakokból. Én körülbelül egy tucat helyről láttam, tehát én végigvonultam, és én se néztem, de ezen az erkélyen kívül még éttermekből is integettek, voltak, akik üldögéltek, és ott is integettek. Ezt nagyon jó volt látni, mert nagyon tartottunk felől, hogy esetleg majd az ablakokból dobálnak, meg, meg nagyon sok, ö, sokan kérdezték a szervezőket, hogy mit tudunk mi ilyenkor tenni. Azt tudtuk mondani, hogy a rendőrség, ha teszi a dolgát, akkor talán ilyen nem lesz. És ahogy tavaly nagy hírérték, vagy nagy hírverést csaptak annak, hogy lefoglaltak, nem tudom én, hány ö, savval töltött tojást a, valamelyik Andrási úti háznak a lakásából, idén ilyen nem volt, és és nem is dobáltak meg minket szöntről sem, amitől nagyon sokan tartottak. Mi ebben a bűsorban azért elég sok tekintetben volt itt 2006-szeptember októberre, akkor a tavalyi meregforvonalás és azért elég komoly kritikával illettük a rendőrséget. Amikor volt ugye tavaly is, hogy nem avatkoztak be vagy nem úgy, vagy például a események után segélyhívásokra nem úgy reagáltak, vagy nem reagáltak. De én most, amit láttam én ott belül felvonulóként, hogy most eléggé jól vizsgázott a rendőrség. Tehát azt hiszem most tényleg elismerés illeti a munkájukat. Mindenféleképpen, hiszen már a fesztivált megelőzően is nagyon segítőkészek voltak, illetve a felvonulás közben a fesztivál szerve vagy biztosítása közben is bármilyen kéréssel fordultunk hozzájuk és mondjuk ez kifejezetten a felvonulás, a gyülekezés, gyülekező és a menet alatt történt. Rögtön megoldották a az adódó problémát és, és tényleg csak, csak jó tudok elmondani a rendőrség munkájáról és bízom benne, hogy ez a jövőben is így fog működni majd az elkövetkező felvonulásuk fején Egy utolsó kérdés mert itt felvetődött ugye amiben a hírekről is sokat hallottunk, hírekben is megjelenik ez a bizonyos, hogy egy, egy esetben sajnos azért volt -e egy fizikai ja. agresszió, hogy egy lányt megtámadtak, hogy itt Szandra beszélt róla azt mondta, hogy ő ismer is ezt a lányt bár nem tudott még kapcsolatba kerülni vele, aki ezen a nyitott mikrofon rendezvényen vett részt, és e, volt rajta a felvonulásnak egy ilyen pólója, e, tudsz valamit arról, hogy pontosan mi történt vele? Mert Szandra is azt mondta, hogy ő sem tudja pontosan, hogy egyesek szerint kórházban, a mások szerint nem volt annyira komoly az a sérülés, vagy az a támadás, ami ő érte valahol az környékén. Sajnos pontos uh, információ még nekem sincs arról, hogy uh, hogy sérült, meg, és ki jö, egy telefonszámot úgy, tehát hogy fogok kapni, és én mindenféleképpen szeretnék vele beszélni. Amit viszont el kell mondanom az ő esete kapcsán, és mondjuk azután, hogy a rendőrséget így megdicsértük, az annyira nem pozitív, hogy a rendőrség ebben az esetben a jelenlegi információink szerint nem közösség uh, tagjeleni erőszak, Ként kezeli az ügyet, hanem csak garázdasákként. Úgyhogy azt gondolom, hogy emi, miatt mindenféleképpen lépnünk kell, mert ha van egy törvény, amit alkalmazni lehet, és kell, akkor ezt igenis alkalmazjuk. Hát legalábbis hogy az eljárás kezdetén, a legfeljebb garázdaság és közösség elleni valami fellépnek, és legfeljebb után azt mondják, hogy nem bizonyos ott bemondjuk az a... Tehát, de hogy már eleve kizárják, ugye sokszor ezt szoktuk mondani, hogy ugyanúgy, mint a rassziszta indíték, hogy nagyon sokszor most ugye a sajnálatos és tragikus romagyilkosságok után, hogy romákat gyilkoltak meg ugye hat embert, és hál' Istennek úgy tűnik elfogták az elkövetőket, de hogy akkor is az volt kezdetben, hogy égyekezték más esetekben is, hogy a rasszista indítékot eleve kizárni, vagy eleve nagyon háttérbe tenni. Tehát ez a gyakorlat az, ami úgy tűnik sajnos még mindig elég erős a rendőrségnél is. És hát a, akit megvertek rajta a Budapest, a fesztiválnak a pólója volt, tehát ő azt, hogy ő, ő lesz és emiatt felték meg uh -huh. másért. Azt hiszem, elég egy és Reméljük akkor, majd megpróbáljuk mi is, mert már más ügyben is keressük a Budapesti Rendőr megpróbáljuk majd eb ebnek is utána nézni, hogy akkor pontosan mi történt. Stegler Sándort hallották, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. köszönjük szépen, köszönjük, viszont hallásra. Viszont hallásra, ez továbbra is a Mindenki Joga, a civil rádió emberi jog FM 98 és. Telefonszámunk 99 és 0632 És a fő téma továbbra is a szombati melegfelvonulás, és általában a, a leszbikus, meleg, biszexuális, transzneműek jogai Magyarországon és a világban. Balázs, mit szólsz ahhoz, hogy a transzexuálisok nem? Banultak fel, vagy illetve transzvesztők. Én, hát én, én azt mondom, hogy nekem ott egyrészt a tavaival is összevetve azt jelenti, hogy egy kamiont láttam csak összesen a legelején, és ott voltak talán ketten, akik táncoltak, de az egészben tényleg olyan, amit én megszoktam egy ilyen felvonuláson. Egy félnek? Így van. Tehát én azt láttam, hogy emberek meg voltak félemlítve, próbált mindenki úgymond szolidan, öltözni, nehogy véletlen ezért bárkitől bármilyen támadás érje, vagy bármilyen kritika. Szerintem egy, ez a, egy kicsit a belső cenzúra is működött, nagyon sokan, akik lehet, hogy, hogy egy kicsit extravagánsabb öltözéket vettek volna fel, ami ilyenkor normális, hiszen ez egy, egyfajta hát felhívás, egyfajta karnevál lenne, de mivel az egész fenyegető légkörben és mindenki arra számított, hogy legalább Biztonság az fog az első megtörténni, tavaly. Elsőik. Sajnos ez, ez működött. Tehát én azért azt láttam, hogy egy, egy, ezért egy megfélemlített közösség tagjai és szimpatizánsai léptek föl, de úgy, hogy bármi legyen is, mi felvonulunk. És lehet, hogy utána azt mondták, hogy most akkor felvettük volna, ha tudjuk, hogy nem történnek meg ezek a dolgok, vagy tényleg meg tudnak védeni. De sajnos ugye nem volt semmi garancia rá. Tehát egy lesz itt a felvonul. Ugye ott az nem úgy működik, hogy felveszem magadra egy kabátot, és akkor nem látszik utána a felvonulás után. Tehát ők lehettek volna valóban az első célpontok, ahol, ahol nem kell nagyon aki keresik, hogy, hogy hogyan tudjanak agresszíven föllépni, vagy megtámadni embereket. Tehát én azt megértem, hogy, hogy, hogy ők meggondolták, bár, bár mindig szokott akadni köztük, aki, aki, aki hát egyszerűen azt mondja, hogy Pontosan ezért kell kimenni az utcára. Pontosan ezért kell, hogy mutassa meg mi is vagyunk, és el kell fogadni, hogy ilyenek is vannak. Tehát nem csak, mert egy valódi most belekényszerítettük, és elfogadták emberek, hogy persze felvonunk, de azért szolidal, meg úgy tűnünk, mintha ha ugyanolyanok lennénk. Tehát, és egy, akkor azt mondjatok egy kicsit egy ilyen olyan, hogy na így a társadalom elfogadja, vonuljatok, de úgy, úgy álljatok ki a jogaitokért, ahogy mi szeretnénk. Tehát semmifajta különleges öltözék, ne fogjátok egymás kezét, ne csak kolozzatok Kisek egyetek úgy, ahogy mintha heterok lennének, csak hát közben azt mondjátok, hogy nem. Na jó, akkor így elfogadjuk. Tehát valahol ez egy önbecsapás részben, de, de szerintem, nem egy életőleg, ok nem kell. szerintem ez, ez azért volt, és ez érthető, hogy hát egy védekező reflex, tehát hogy kerüljük el azt, hogy, hogy fizikálisan minket bántalmozzanak, amelyek történt tavaly adjunk egy kis zenét, Igen, és Igen, pont majd... azt akartam, hogy az ő tiszteletükre van, van egy szám, ami úgy lett világírű, hogy pontosan az ő karnevális stílusú öltözködésükből a szám címe az, hogy Fló lesz, és George Michael megvette, és akkor így ő is, aki szintén ugye homoszexuális, illetve ő homoszexuális, át feldolgozta, úgyhogy akkor ez a szám következő akkor most. ez a transvestitáknak, az ő jogaikért, nekik is szól ez a dal. No other. <laughs> flawless. Absolutely flawless. Maybe flawless. Maybe flawless. Maybe flawless. Maybe flawless. Absolutely flawless. Maybe tonight we'll see you tonight. Flawless. Absolutely flawless. Beautiful. Beautiful. Flawless absolutely flawless and it's no good waiting by the window it's a no good waiting for Absolute the sun absolutely flawless please flawless. believe me the things you dream up they don't fall in love absolutely flawless and it's no flawless. good waiting absolutely flawless and it's no good to the city always say you always say it yeah always, always, always you look és itt a Mindenki Joga. És köszöntjük az stúlió Balindát. Hello! Aki szintén kim volt a menek felvonuláson, és uh, vele angolul fogunk beszélni, tehát így egy közel fordítgatunk. Minden De előtte be akartál adni egy bejátszást, ugye? Amit, ami ami Igen, még a fesztivál előtt hát volt. Az... Igen, ugye, azt most? Most, most is beadhatjuk. Igen, ez a Wuppie Goldberg, how do you say it? How do you pronounce the name? No, that's right, Whoopi Goldberg. Oké, okay. Whoopi Goldberg szolt, és az ő üzenetével szeretném bejátszani. És akkor ő mondja angolul, pedig akkor mondom a magyar részét. Hello Hungary, your country has always had a special place in my heart, as you know, and I hope to be there with you soon, one day. Három Magyarország, a mindig különleges helyet fogják a Remélem, hamarosan mostanában eljöttek hozzátok talán egy napon. Ám de tudnatok kell, amilyen thing. nagyon szeretem Magyarországot, éppen a szilárdan hiszek az peace. emberi jogokban, hiszen, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, mégis minden, minden emberi törekvés célja, szabadság, tisztelet, szeretett béke. Az ország nagymúlti és dicső történelme során tudom mindig is küzdöttetek a szabadságjókért és a demokráciáért, ami nem volt könnyű. Most 20 évvel a szovjet blokk bukását követően a szabadságjogokért való küzdelem folytatódik. Azok a magyar emberek, akik részt vesznek a meleg ezeket a szabadságokat képviselik, ahogy azt nagyon sok más városban is teszik az Európai Unió határaim belül. Nem mindenki ünnepli a, a melegbüszkeség Nem mindenki ért egyet a meleg Mégis minden magyar állampolgárnak, aki kiáll az emberek demokratikus jogait, elki ismerje, bár az emberek lehetnek szemben uh, ellene, de az erőszak mégsem helyes. Amennyiben Budapesten tartozkodnék, ünnepelném a büszkeség napját. Mások, ehhez hasonló eseményen részt vettem. Büszke vagyok a leszbikus biszexuális és tanszemű emberekre, amiért nyíltan és őszintén felmegyik vállalni magukat. Üdvözledek benneteket minden nyíltokat, akik felvonultak, szervezitek, részt vesztek a meleg felvonuláson. Tietek... Titeket is megélhet a békés felvonulás joga. Titeket is megélhetnek a többiekkel megégyező jogok és a védelmetek. Tisztelet és támogatás a kormány és a rendőrség részéről. Követni fogom az eseményeket. Boldog, be, menek, büszkesség napot kívánok Magyarországnak. Csak így tovább. Oké, okay, köszönjük. Thanks very much. Hát érdekes, Mit tudhatunk először, mondjuk azért, hogy utassuk hogy be róla, egy kicsit, hogy, hogy ki is bár is. a filmekben láthatunk. Can you tell us just Linda about her, who is she? Because I know that many people could see her in certain movies, but who is this Whoopi Goldberg? Linda-tól megkérdezte Balázs most, hogy ugye, ki ez a Whoopi Goldberg, bár ugye Magyarországon színésznőként ismerik, hogy esetleg van mi újat is megtudhatunk róla. Um well she she is a a well known actress and comedian. She actually started as a stand up comedian. Um, she's, um, um she's a very successful actress, has been in a lot of films, um, some quite famous, um, including uh, the color purple and um is um, Many, uh, híres many I mean, I mean, other. you for example szerepel. is a very popular one that she was in. Um She's also very, very um, you know, politically aware and politically active as well. And um and, uh, in fact uh, right LK. now uh for several years she's been on a talk show in the morning um in the united states where they discuss um, <coughs> it's a, it's sort of a combination West talk show America the first but the first 10 15 minutes are you know discussions about current issues um and it's all women for as me as it's all about women no it's uh, the óri yeah. ésövök and uh and so the first 10 15 minutes is a very you know a, a open discussion about current issues, and then they have guests, kind of like a typical It's morning this, show. Yeah. Um, but uh, she's uh, she was very open supporter of uh, uh, Obama when he was running, and um, she was involved in a lot of very political debates on <coughs> that show during the campaign as well. So she was <coughs> very political correctness is... Like her style, she's quite liberal and stuff like that. Oh, I don't know if I would equate political correctness and liberal, but she's definitely politically liberal. Na, inkább, uh, ugye. so we could say she's he's, she's more pro-Democrats. Oh, for hát, sure. That she's about Democrats That's a eh, political. Is uh, is she well known a homosexual a lesbian in in the U.S.? No, no. So I mean, if she if she is gay, she's not out as far as I know. But I've never heard anything to that effect, so. really? I did. <laughs> tehát, uh, ugye arról van szó hogy kérdezte <laughs> <laughs> no, hogy hogy ő mennyiben hogy ő, ő maga is esetleg homoszexuális lenne és hát azt mondja, hogy Linda hogy az ő tudomása szerint legalábbis ez hivatalosan ő soha nem mondta tehát ilyen szempontból ő, ő, ő nyíltan ezt nem vállalta föl legalábbis a nagy nyilvánosság előtt vagy legalábbis ezt ezt nem tette közhíré mondja Ezzel so, kapcsolatban Zsuzsa, like, Zsuzsa hogy, hogy, aktív... hogy, hogy ő úgy tudja, hogy igen. Message. És akkor itt yeah, Zsuzsa a Zsuzsa arra kérdez a, a rá, hogy sexual. akkor ez maga uh -huh. akkor úgy tűnik, hogy ez az üzenet, amit ugye itt a magyar melegbüszkeség résztvevőinek, a budapesti pride felvonulás részvevőnek küldött, hogy akkor azért ez, ez ebben nyilván egyfajta politikai állásfoglása is volt. Bár ezért hozzáteszem, hogy maga az üzenet szerintem rendkívül ö, ö, Korrekt, tehát nem azt mondja, hogy szeressenek mindenkit, hanem hogy, hogy erőszakkal elépjenek fel, és hogy el kell fogadni, hogy joguk van felvonulni. Tehát én azt mondom, nem hogy ebben egy a tekintetből ez egy, ez egy rendkívül. Előző. Ebben a szemben, ha beszéltünk ilyen politikailag korrekt megnyilvánulásról, ez, ez szerintem mindenképpen az, tehát nem azt mondja, hogy szeretni kell, nem azt kell mondani, hogy hanem hogy el kell fogadni, mert joguk van, és hogy erőszakot pedig nem, De az, nem az szeretnék azt is szeretni kell, így külföldön, olyat nem, nem mondanak a méniába, tehát ez rendkívül azt mondjuk úgy egy ciki lenne. Tehát ez lehet, hogy Magyarországon elhangzik ilyen, bár az igazság nem tudom, hogy van-e olyan, akár magyar politikus is, aki ilyen, szint, ilyen ebből a szempontból hangsúlyozná, hogy szeretni kell, de ilyet hivatalosan senki nem mond. Igen, csak ez, ez az, az emberek fejében, én azt látom pont ez a gond, hogy ugye nem értik, hogy ha azt mondják, hogy persze vonuljanak, hogy úgymond nem tiltják be valami, hogy akkor az azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy egyetértenek avval, hogy szeretik ezt a... Tehát ez a, ez a probléma az emberek fejében. Tehát, hogy joguk van, ez nem arról szó, hogy szeretem, költözön. nem arról szó, hogy támogatom, felvonulnak, ez a szabad véleménynyilvánítás joga, nem kell tetszeni, és annak is joga van, aki nem ért egyet vele békésen az ő véleményet kifejezni. Tehát ennek kellene eljutni a fejekbe, hogy ennek semmi köze nincs, hogy esetleg lehet, hogy én egyet is értek vele, lehet, hogy támogatok, de ez teljesen két különböző dolog. Úgy tűnik, hogy akkor Nyugat-Európában az Egyesült Államban ez elég elkülönült. Tehát, hogy ez egy teljesen különböző dolog, hogy megtehetem, jogom van hozzá, vagy hogy szeretem, támogatom, egyetértek a céljaikkal, vagy egyebekkel. Ez, amúgy én ezt nagyon érdekes, hogy ezt én kontrasztban látom, hogy ez nagyon sok más helyen is fellép a magyar titűdbe, például vendéglátós helyeken. Nagyon sokan úgy érzik, hogy, hogy nekik kell támogatniuk a felszolgálót. Nem úgy ülnek be, hogy egy szolgáltatást kapnak te meg boltokba. Tehát így nagyon sok helyen látok olyat, hogy az emberek, mint ahogy ezt már rengeteg hangsúlyoztuk ebben a műsorban, nincsenek tisztában azzal, hogy most már nem kell félni nagyon sok mindentől. Egyszerűen szimplán joguk van véleményt mondani, joguk van kérni, óhajtani, és ezzel nincsen semmi gond. És ez olyan érdekes, hogy, hogy ha így hasonlítjuk a Amerikához, vagy más Európai Uniós országokhoz, mint ahogy volt most is a, az Indexen, volt egy <coughs> interjú és svédekkel, hogy őket mennyire zavarja ez, hogy melegek vannak, akkor így ugye így mondták, hogy hát őket, nem, mert hát ők Svédországból jönnek, őket miért zavarná. De őket nem arra tanítják, hogy, hogy ez zavarhat, vagy hogy egyáltalán hát nem is, is szól, Valószínűleg nem is értik, hogy mi az, hogy zavar. Hát, mi mi köze zavar van? Nem. Azt mondhat, azt meg lehet kérdezni, hogy te az vagy, vagy nem, az az én dolgom. Mi az, hogy zavar? Tehát ez olyan, hogy hát ilyen van. Ez, ez ezt Ez kell tudomásul venni. Van. El kell, tehát pontosan szónak ezek. Hogy van kicsit az átlag embernek a, a nem, nem arról beszélek, tehát nem a felsőoktatásban kizárólag. Bilágos, nem a, a képzettek. Nem az elitebb, kategóriára beszél, hanem az átlag emberről, mondjuk egy középiskolai végzettséggel. Nincsenek tisztában a jogaikkal, nincsenek tisztában, hogy hátra lehet dőlni, el lehet mondani, lehet véleménye, hanem így még mindig, mintha félnének, belenének zárkózva, és akkor, és akkor így jön ki az, hogy ilyen agresszívan ráhúzzák a, a vizes lepedőt, vagy a mocskos szőnyeget a kisebbségekre, stb. Itt van szerintem nagy szerepe a oktatásnak, iskoláknak, nagyon nagy médiának, médiának, hogy milyen képet adnak. Tehát Igen. az a kép, hogy ez egy természetes, nem avval kezdik a beszámolókat, hogy balhé volt, tüntettek, na hogyan vonultak, kereszt Igen. van vagy egy nem ura, kereszt a kezében, felszor. mit Ezt mond, mi a véleménye, azért. Azért. hanem azt mondjuk. tehát ez is, hogy bárki azért, bármit ide, hogy vélemény. Kell, hogy, hogy ez meg is volt. Tehát ez azért ez meg volt Budapesten. Én nagyon büszke voltam a, a akkor, amikor jó pár évvel ezelőtt Ugye nem most, hanem jó pár évvel ezelőtt, mondjuk én külföldön éltem, és egy külföldiekkel voltunk itt, véletlenül pont a, a meleg felvonulás akkor zajlott Budapesten, amelyre mi jártunk, akkor hogy csatlakoztunk, és én úgy örültem neki, hogy hát igen, ez itt van Hogy itt normális, hogy semmi. és semmi, hát ez is része. Nincs semmi, durva reakció, meg ilyesmi is. És tehát már megvolt itt. Uh, itt azért elég tiszta, hogy Magyarországon tényleg ilyen média, politika, stb. Uh, milyen szinten elhajították ezt a... És milyen szinten meg tud változtatni, és embereket formálni tudja, tehát mert ha azt hát kézvetíti a az tömereg... hogy ez normális, Öl... és, és nem ez lett volna a hírekben, hogy húna mi lesz, hú, kik, kik vannak ellene, nem elnyitás, ez mert, mert látjuk a hírekben egy csomó dolog, ami megtörtént, arról meg nem számolnak be akár ténylegesen agresszióért mi itt a műsorban tudtuk meg, hogy például volt itt agresszió a hősök terén hetekkel korábban, amikor ezt a bizonyos videoklippet elkészítették amiről Szandra beszámolt itt hogy, hogy kisportolt egyenruhás Magyar Gárd egyenruhának tűnő felszerelésben ö, inzultálták őket, le is köpték az egyik német lányt most ezt sehol a médiában erről nem olvastam és ő azt mondta, hogy megpróbálták pedig eljuttatni ehhez képest tegnap tényleg, ahol három ellentüntetőt úgymond a rendőr üldözött, ez volt olyan televízió ez volt a főhír. De beszélünk egy kicsit Lindával, mert bár magyarul jól érted már, amit mm -hmm. beszélünk, de azért most egy kicsit angolra váltunk. Uh, you have been also present last year, yes. when that was... I guess for your a uh, shocking device experience device of the, rate of rate the um, attack and, uh, the rent and the the and the the really aggressive behavior of of many counter demonstrators, how was your impression of of this year pride um well, I have a sort of a split opinion about it um because um tehát itt know, kicsit ilyen kettős, ahogy én ezt láttam, kétfajta vélemény is megfogalmazódik. benne, a megoszlik a mind. Mind. igen a yeah, véleményem. It was, it, it, it was very strange for me to be, uh, when I first saw the, the maps for example online of the roads that they were going to close and everything, I was um, just thinking about how um You know, it's just it goes sort of against the purpose of the parade. <coughs> you know that that the purpose of the parade, you know, is so we're Nicolette here, we're queer, you, like you know, the cat. Um, and we're not shaking. afraid. We're strong. We're proud. And ez úgy neki, hogy ez, ez ellene van végül is maga, mire egész felvonulás szólna. Tehát, hogyha így elzárják az emberektől, akkor, akkor maga so attól, a felvonulás for? célja veszít értelmét, hiszen kikért is vonulunk fel, hogyha ha akikhez szólni akarunk, hogy fogadjátok el, hogy, hogy ez normális ilyen is van jogunkva hozzá, azok rendőrök, sorfala vagy kerítések választanak el. So but on the other hand, I have to say that being actually in the pride. Um, it was nice to actually have fun and not be afraid. and leaving, ugyanakkor jó érzés volt hogy nem kellett félni hanem hanem egy magunkat a I mean, you know, so it was, it was really kind of a nice feeling to be in a supportive environment. So Are you comparing it to last year when Yes, you were yeah yeah actually I'm comparing it to last year. Yeah. Right. Yeah. I mean and, and I don't mean to um, undermine the police protection last year. I mean the police did a lot to protect the, the parade, you know, I don't think they failed on the day. I think some planning no, things no could no have been done, have done have better. It a tavaj a rendőrség munkája az tulajdonképpen sikertelen volt, mert látszott, hogy hogy azért próbáltak csak nem voltak mindenre fölkészülve, ők right. sem But tudták, hogy mi minden meg történhet. Yeah. and and last year, I mean, we were under attack we were under attack from the moment we left. So, and to the to the moment From the moment we started the march to the moment we the ended the march, even though we were even a, with a, the additional two hours, we were stuck menetet, there. A a this year. and this year, nothing. I mean, <coughs> I mean, especially after last year. I mean, I, I I felt quite confident in the police that they were going to protect the, the march. march. Um, You know, the the, the Marendership and a Vidanio um, So a, as far as the march itself was concerned, I mean I had a good time, I, I felt great at the march, although I had this split feeling that it's wonderful, it's great we're all feeling good and we're all feeling secure, but you know, what are we actually doing with they might as well have closed off the Vadroschliga and let us march around in circles there. Tehát, hogy annyira el volt a felvonulás, hogy ugyanakkor tényleg ott volt az a megosztott érzés, hogy egyszer éreztük jól magunkat, és egyszerre volt az az érzés, hogy hát ez olyan steril ez a közeg, ahol mi felvonulunk, és jól érezzük magunkat. Most ezt megtettük volna a Városligetben, és hogy körbe-körbe vonulunk, azt még talán jobban még is körbe lehetett volna zárni, védeni. Actually, happened have... in the Baltic well, States that's what of Riga. They did in riga. Yeah. Tehát, ugye, erre hozzáteszem, és csak elmondok ez történt most pár hónappal ezelőtt riga ahol megváltoztatták a menetet, pedig az is a város központjába ment volna egy ottani hasonló, mint a Városliget Parkból, de végül is ott is a rendőrség erőteljes kérésének elegettéve, végig csak egy park környékén vonultak, tehát ilyenkor kicsit belegondol az ember, hogy végül is meg is volt, meg nem is, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, elért, elérik azok a céljukat, akik azt mondják, hogy ne vonuljanak, mert, mert azt mondják, ne itt vonuljanak, vonuljatok, itt is mondtak olyanokat, hogy menjetek a hegyekbe, hol nem lát benneteket senki, hát pedig pont arról szólna az egész, hogy meg akarják erre az egy napra mutatni magukat, hogy itt az vagyunk, az. láthatóak vagyunk, mégsem ez történt. And that's and that's exact. And I disagreed with that when I heard about it for that same reason. But if in, a in a practice a what we did, what we did Saturday 13. How different was that than just closing the park and marching in it and you know you had to employ thousands of police officers, you know, uh, annoy thousands of Budapest residents, even people who may have been um indifferent supportive or indifferent indifferent a the mondja, ami, you know they hogy, couldn't get anywhere people across the záptak. city couldn't get transport they azért is az is felvetődik hogy sokakat elidegenítettünk sokakat esetleg Uh, olyanokat is uh, uh, úgymond a felvonulás és az egésznek a céljelen fordítottunk, akik amúgy közömbösek lettek volna, de pont az zavart őket, hogy egy ilyen miatt lezárják a várost. But it happened the same which is, because this is a very uh, often said reason that yes, they closed off because and how many policemen are acting, how much money spent, but they do and they did the same just yesterday because of a marathon. So Yes, That's again yes. the message, yes, if they have the right to do this for, for a competition, for sports, why don't they have the right to do it also for this very important No, you're right. absolutely right. Tehát azt mondtam, hogy ez is igaz, és ezt el is szokták mindig mondani a, a jogokat illetően, hogy hát igen, de hogy ez milyen költségekkel jár, meg hogy hány embernek a más jogát, például a szabad mozgáshoz jogát, a közlekedési jogát csorbítja ez a felvonulás, tehát azt mondom, hogy ezek ugye igen, sokszor hangoztatott és részben amúgy megérthető és ö, nem kizárandó érveg, de hogy utána másnap meg például a maraton miatt, tehát egy sportesemény miatt ugyanúgy lezárták a félvárost. Tehát egyszerűen el kell fogadni valahol, hogy, hogy egy nagyvárossal ez vele jár, hogy bizonyos napokon, hétvégéken ez megtörténhet, Hát a, a maron nem beszél, hogy itt a város amúgy is megbénul a építkezések miatt, yeah, ahol mindent right. lezárnak egyik napról a másikra. Hallgassunk aztán most egy kis zenét, kiválasztott Petra egy sósat számot. Um, akik ugye szintén az előadók maguk homoszexuálisok, um, az ő számuknak a címe Love etc., szerelem, stb. Továbbra is mindenki joga, továbbra is emberi jogok, továbbra is a meleg felvonulást értékeljük, arról beszélünk, hogy mennyiben volt ez más, mint a sajnos az elmúlt két években megtapasztaltunk. Egy nagyon pozitívum, hogy alapvetően békés volt. El kell mondani, hogy akik itt voltak és részt vettek, azok úgy érezték, hogy jó hangulatú volt, de ugyanakkor kérdőjelek is megfogalmazottak abban, hogy azért az nem jó, hogyha ekkora rendőri erőkkel kell ketrecekbe zárva vonulni, egy kicsit elszakadva azoktól a társadalom másik részétől, akikhez irányul ez a felhívás, hogy joguk van ezeknek az embereknek is kifejezni az ő másságukat, az ő jogaikat. És, és ugye talán folytatsuk a Valindával itt, miközben a zenét hallgattuk, beszélgettünk, tehát és ezt most angolul fogom ford fo folytatni, arról van szó, hogy amit említett itt Stregel Sándor, hogy például nem voltak transzvesztiták, én is említettem, hogy mindenki nagyon szolidan próbált önt öltözni, hogy, hogy ő ezt hogy látta. So I've just uh, commented and, and just continuing in English that uh, we were talking during the music that there was not Transvestites. there was no like you said cross so everybody behaved normally i would say in in commons like behave like hetero as, mm -hmm. as the society as the majority are expecting us to behave don't do anything which can shock people that you are different when again the aim of the thing the whole march was also to show that there are people who are different but they still have the rights yeah. to be different The uh, Stonewall organization in the UK, it, with school starting, they have a big billboard campaign going on right now, um, and they have billboards all over um, with the message. It's in huge, bright letters, and it says, some people are gay. Get over it. <laughs> Van egy, azt mondta, hogy van egy Stonewall, hogy ez volt az a vízos bár az Egyesült Államokban, de van ennek egy, ahol elkezdődött egész mozgalom, akkor a, ezt csak én teszem hozzá, amikor a és a melegek nem, nem tűték tovább, hogy állandóan raziával zaklatják őket a rendőrök és ellenálltak. Most van ennek egy Stonewall-nak egy ö, ö, angol szervezete, akik melegjogokért küzdenek, és most ezekben a napokban is folytatódik egy, egy ilyen plakátkampányuk, Omega például hatalmas vetükkel az, az üzenetük, hogy hogy hogy igen vannak melegek, tett túl rajta magukat, hogy igen ez igen is van. And and and that's that's just it is that what you're saying is that you know this in practice what what uh, what this kind of march is doing is is uh it's upholding that point of view. Ugye a fontos pont az lenne az ezeknek a felvonulásoknak, ezeknek az egész meleg méltóság, pride eseményeknek, hogy elfogadtatni ezt, hogy ilyen tett túl magad, aki akár nem is ért egyet, hogy igenis ez is része az életnek része a normális világnak. Tehát ilyen is van. And, And um, the one thing that really struck me about uh, Saturday was. Um, um, although this has struck me another sort of anti-government <coughs> protests or just battles with the police before is that you know it's really disappointing that a very small gang of extremists can demand th all the police attention all the police's attention paralyze the city etc because that's the problem here we have to you know we have to refocus ourselves and the problem is not that there was a game on the problem is that a minority of people who come out you know, dressed all in black with nazi t-shirts who want to beat people up and like to battle with the ami téleg is megdöbbentő, hogy én fogalmazom hogy ami nem tudja Linda magát hogy nem az maga ez a meleg méltóság felvonulás hanem hogy az hogy itt itt van mondjuk 2-300 fős kis csoport akik ö, különféle úgy is öltöznek, akár egyrészt ők ilyen náci jellegű ruhákban, akik, akik megpróbálják, megakadályozni akár fizikailag is, hogy megtörténhessen egy ilyen esemény, és hogy ez köt le rendőrök ezreit, emiatt fordul fel ugye az egész város tulajdonképpen. Tehát nem a felvonulás miatt kellett ezt mind megtenni, tehát nem azok miatt kellett, hanem ez a két-háromszáz ember, hogy, hogy, hogy ne próbálja és ne tudja, megakadályozni vagy vagy az egész uh, eseményt megint olyanáll tenni, ami például ott vagy történt, hogy hogy ez hogyan történhet? But in this case the, the police would say and the politicians yeah that's the problem because we don't have efficient law because we have too much freedom of speech freedom of assembly if you let me have free hand just get these people put in the prison jail forget for their human rights for a for a short period mm -hmm. we could make another yes, sokan pont erre But mondják azt hogy ugye ez a gond, ezekkel a jogokkal a emberi jogokkal ha szabad kezet kapnának a rendőrség hogy hogy egy pár napra oda tegyék őkkel az emberek valók, akkor és nem jönnének idek mondjuk, teszem hozzá, én is jogvédők, hogy bélemiyhiváintás szabadságon nekik is jogok van tüntetni, amit mi is mondunk ebben a műsorban is sokszor, akkor nem lenne ez a probléma, tehát hogy saját magunkat kellene vádolni, hogy hát mi tehetjük ezt lehetővé, vagy tesszük lehetővé. Well, the thing is that they have they absolutely have the right. They could write, they could march. Down one side of Andrushy and we could march down the mondom, other. Mondom, when they throwing van, stones and trying to people. Nem az a gond, hogy nincs együk. Természetesen szembe ismét egyik ezért tüntet, másik ellenet tüntet. A probléma ott kezdődik, amikor elkezdenek dobálni, kövekkel, meg egyebekkel, amikor elkezdenek agresszíven when és they nem békésen felépíteni. <coughs> But azt mondja, igen, amikor elkezdik ő kifejezni azt a, az ő jogokat, hogy nekünk nincsen jogunk, akkor kezdődnek a problémák. I guess the problem is is is it would be also for the society to know yes, they have the right to say that you have not the right. Absolutely. Until they just saying it and marching for it and have banners and for they it, can it's scream no problem van egyetértünk, itt én is azt mondtam, és linda is hogy joguk van, joguk van felvonulni, joguk van azt mondani, hogy nekem ehhez nincs joguk. Ezt mondani, ezt a véleményeket kifejezni, plakátokon még kiabálni, is, ehhez joguk van. Csak tegyék ez békésen. Yeah, I got a question. No, I'm just interested, um, in America. When someone talks against other people's rights, human rights, like, for example, aggressively, like. Egy like kérdésem yeah. lenne, engem érdekel, mm -hmm. hogy, hogy van ez Amerikában, happens, például valaki nyilvánosan a kicségben mondja mások meerdek. jogát, Például melegek jogát, hogy <sínt> például egy oktatási helyen, vagy bárhol egy iskolában mondja, hogy mi, mi a reakció erre az, az Amerikai well, körében? Well, um, you know there's there's different levels. You Anybody with any opinion to march in the streets, I mean, there's, um, a normális utcán bárki bármilyen felvonuljon és ezt a That people wanted to have in in in the suburb of Chicago. But there are some very famous rights organizations in the United kartak. States who are clearly against, um, um, against what they stand for. Uh -huh. They defended they they were their lawyers. They defended their right to march. Egy, yeah. egy, and and, and there were lots of Jews among them. them számokra egyáltalán nem elfogadható. És azt mondja, hogy igazából engem az érdekelne, hogy, hogy um, ilyen a mindennapok szintjén, limited. tehát um, oktatási intézmények, milyen körben tud mondjuk fellépni az aki számára szint elfogadható vélemény then that's not allowed. Um, da, and say, a is. and there is also a level of, of harassment and emotional abuse that if, if it gets érzelmi, to a level that is um, you know, it's just not one or two comments, but it's making a constantly hostile environment for that person. Then um, olyan, um, usually the the uh, Környezet alapszakat. Ez kritizál a másik véleményét, um, because we amely ugyanúgy ugyan fenyegetőnek érvényesül az azt like is, az is van. De van egy telefon a vonalban, most egy picit megpróbáljuk felvenni itt a, a felhallgatókat, és akkor halló, jó, napot jó napot kívánok! Jó napot kívánok, hogy le fog járni a kártyám, de uh, akkor lehet, hogy ha, ha Budapesti szám vissza tudjuk hívni a jól ha akkor talán akkor is mondja, akkor számot csak, hogyha nehogy lemerüljön, és ezért valami nagyon fontos gondolat. Ha hallják azt, meg nem akartam volna mondani. Azt. Akkor SMS-ben majd elmondom. De mindegy, akkor gyorsan mi lenne a vélemény? Hogy miért nem artikulálják a felvonulásnak a résztvevői? Miért nem artikulálják azt, hogy egyébként ez egy szörnyű probléma is lehet, hogy kívül sokkal nagyobb részét érni a társadalomnak, mint az emberek azt látják, hogy unatkozó gazdag, nagyrészt külföldi kölykök, vagy ilyen politikus nevezhető kölyök szórakozása, pedig ez nem az. Felnőtt komoly embereket érint nagyon súlyosan, és egyébként, ami nagyon érdekes volt, kijött egy tévé részletet, láttam egy fél percet, hogy egy nagyon rossz rendelkező kövér, alacsony ö, fiút, ö, aki a meleg felúzás része volt, azt ízott, egy kigyújt, hatalmas, sportos ö, ember. Hogy miért nem próbáltok arról is beszélni, hogy, ö, hogy ö, a melegek egy része bele kényszerül ebben a létformába egyrészt, azon kívül arról is lehetne beszélni uh, például, hogy mennyire nevetségesek az érvelések, hogy például a gyerekeket féltik akkor, amikor a börtönökben mindenkit megerőszakol egy kancigány, aki, akik bekerül akár egy lopásért vagy bármiért, és ez például a, a társadalom kultúránknak itt a hetedik kerületnek hasonló részeken egy elfogadott része. Például mindenki tudja, hogy nem kerül ki épseggel egy ember a börtönből például. Tehát, tehát de, de hát azért mondjuk e, e, szerintem ez az a része azért. Például azt, hogy aki megerülsz akkor egy másik férfit, az maga nem homokos e például. Vagy meg lehet kérdezni azt is, hogy ezeknek a náci szervezeteknek köztudomásúan a, a, a, a belső ö, struktúrája nagy része erre a, a bajtásias, majd hogy nem. Majd hogy nem ö, kimondott homoszexuális légként. Tehát pont azok, akik a legjobban szidják, Ami egyébként mindig is megfigyelhető mindenhol, hogy általában azok szoktak valamit a legjobban szidni, akik a leginkább érintve érzik magukat benne. De már láttam például ezek között uh, bakancsos lányokat. Például. De ahhoz is lehetne beszélni. <k Draw> Minden, nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Tehát ezek, ezek jó felvetések, amúgy bár, bár néhány megfogalmazás azért neked egy kicsit erős ez a kan és Ágosszok? etnikai, de különösen azért, mert ugye a börtönök az egy elég érdekes probléma, külön, ahol valóban a nem élőszak eléggé mindennapos, az is érdekes nem meggondolni, hogy a, igen, hát van-e a társadalomban most, amiket itt tegeződhetünk, nem tudom, hogy... Tehát én azt látom, hogy egy csomó dolog persze, itt tele van tabukkal. Tehát itt mindenki tudja, hogy politikusoktól, híres emberektől, akár a környezetükben is, hogy mennyi ember érintett, Tabukon. akiről tudjuk, hogy azt mondjuk persze, hogy ő is homoszexuális. De nem válja. Vál vál és amúgy, a, amúgy én is ebben gondoltam, tavaly, és tavaly is felvonultam, hát, hogy akik... Lehet Így van. Ezt azért tudják az emberek. Így van, van, tudja. De pontosan ez van, hogy, hogy, hogy ez a fajta része, ez a fajta átszent rész, hogy az nem érdekel, amíg, amíg nem mész ki az utcán, és nem írod fel magadra, a homlokodra, hogy én meleg vagyok, bisexuális ez a menet, egy kicsit, dolog. Nagyon is érintettek ebbe az egészbe, ugye a helyzet természete folytán, tehát hogy nekik viszont pontosan tudniuk kellene, hogy hogy lehet ezeket a dolgokat úgy artikulálni, és úgy megfogalmazni, hogy ne kell sem visszatetszést. Tehát euh, én egyébként, ha már itt tartunk, biszexuális vagyok. Te, de, de, tehát, tehát nem arról van szó, hogy most bármelyiknek, <gül> vagy nem nekem a kenyém, oda egy a vagyas, egyik se vagyas, nagyon nyomorú tagikus életem van ezzel együtt is. Te De például megkérdezhetek olyat, hogy te például a gondolom, amit erről beszéltél... Soha beszélt, nem hogy... mennék el egy ilyen felvonulással... Tehát nyíltan, konféte, te, te, so... te hivatalosan te el vagy elkönyvével. hogy egy csomó nyilvánvaló tényt azt valóban nyilvánvalóvá tegyek. Például ez, hogy ez a történelemnek az írott történelem út a folyamatos része. Vagy például arról kellene beszélni, hogy miért van az, hogy az orvostársadalom elzárkózik, hogy kimondja, hogy ez nem betegség hanem ez egy nagyon összetetten létrejövő valami, amit egyébként nagyrészt pontosan a machizmóra épülő úgymond heteró társadalomhoz létre. Tehát addig, amíg egy nőnek azt számít, hogy mekkora falkad, meg mekkora kocsiz van, meg mennyi pénzed van, és ezt az emberek a nagyszámok törvénye folytán csak egy kis százalékot tudja teljesíteni, de mindenkitől elvárják. Na most az, aki nem tudja teljesíteni, az mit csináljon? 30 éven keresztül legyen, legyen, legyen egy lakásba, tehát előbb-utóbb a nyomorút meg fogja találni azokat a csatornákat, ahol a nem jövőszerét máshol máskor vezetheti le. És ez a baj egyébként a melegbüztesség rapjával, ha már itt tartunk, hogy tényleg csak a gélyek, akik élvezik és szeretik, hogy mondjam, tehát nincs való problémájuk. De mind a két, tehát sokkal összetettebben kellene ezt megfogalmazni és az emberekkel megértetni azt, hogy ez nem unatkozó gazdag amerikai kölyöknek a, a, a legújabb hülyesége, de ez, hanem az ez az egy nagyon jött, hogy problématikus azt. része az életnek, ami egyébként bárkit érinthet, mert nem tudom, hogy egy heteró például mit csinálna, hogyha egyszer csak elvennék a kocsiját, meg a lakását, és levágánk öccetit a farkából onnantól kezdve hogy sajózna olyan társadalmi elvárások mellett, amelyik pontosan ezeket erősíti. De, de nem gondolod, az mert nagyon sok dolog, persze, hát, de ez az egész un, annyit indul, és ugye engem is érintett, mert amúgy te mondod, hogy kik vonultak föl, szerintem az én, én benyomásom, amikor ott voltunk, és én is vonultam, hogy a többség egyáltalán nem volt homoszexuális, legalábbis a, amit én, én, én láttam, legalább a fele szerintem tényleg szimpátiából, támogatásból ment ki, ami lehet azért, barátai vannak, ismer lehet, hogy azért csak, mint sokan, hogy emberi jogi aktivisták, aktivisták vagyunk. Nem jön az az üzenet, ami szerintem igazából lényeges De lenne, hogyha el akarják magukat fogadtatni, nem magukat, mint felvonulókat, hanem magukat, mint melegeket folyamatosan. De nekem ah, csak az, azért mondom pillanat, hogy, hogy mit hallottam én is, hogy ugye mondták sokan, és jöttek, én, én néztem ilyen radikális blogokat is, hogy nekem is van ez a tipikus nekem is van meleg ismerősöm, aki nagyon rendes, jobb, mint a hetero, mint sok hetero, így van, és elmondták, de hogy ők biztos nem fognak felvonulni, mert ők is elítélik ezt, most egy csúnya szót mondok, de ez volt szó, hogy ezek a buzik felvonulása, ők nem ilyenek, de, de hát ez is egy álszentség, hogy te nem olyan vagy, hanem csak ezek. Itt szerintem csak úgy lehetne megváltoztatni, hogyha oktatásban, médián keresztül is átjön, és a média médiafelelőségét azért is hatalmas, mert én ismerek, benne vagyok olyan médiumokat, ahol a vezetői bizos televízióknak nagyon sok a homoszexuális köztük, és ha megnézem a televízió műsorát, semmit nem látok benne, hogy, hogy legalább objektíven próbálnák normálisan megközelíteni ezt a kérdést. Tehát majdnem heteróbak a heteronál. Igen, igen. De világ, de ez egy természetes viselkedés, egyébként mindenki úgy rejtőzik, amire képessége van. Én Akinek... megkérdezhetem, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy te ez nagyon szükségét érzed annak, hogy te soha az életben nem mennél ki egy ilyen felvonulásra. Akkor is, hogyha, hogy bárki gondolhatná azt rólad, hogy te is csak egy jogokkal szimpatizáló ember vagy. Na hát nem nem hogy egy rádió műsorba fogok be beszélni, de elmondom akkor nekem. Nagyon sok homosexuális áprilisban vettem részt, életemben. Soha nem engedtem még azt sem, hogy megsókoljanak. A lényeg a lényeg, és felejtsük el egymást. Tehát magyarán nekéget egy csak a maga a szexuális. Ö, ö, de azt akarom értetni, hogy nagyon-nagyon sok ember van úgy, hogy egyszerűen a neveltetés, a társadalmi helyzete, a, a odafigyelés, vagy nem tudom, bárminek a hiánya, vagy, vagy, vagy egyéb tényezőknek a megléte miatt belekényszerül, de és én meg, tehát tényleg, ha most erről veszünk, ez érdekes. Itt, figyelj, nem lenne, pillanat, nem lenne ahhoz neked például, nem akarnád te is, hogy felvonulhass nyugodtan és mondjuk Itt. egy férfit megcsokolj, mert szereted és miért ne? Nem, soha éltem De nem akarnám, de, de mind a két részéről idegesít a hülyeség. De nincs benne, akkor amit ami te itt kritizálsz sokakban, hogy erről beszélj, nem azt mondod, akkor te is való ilyen vagy, hisz azt mondod, mintha, tehát nem vállalod fel te azt, hogy itt, itt mintha csak egy szexuális kielégülés része az, hogy te neked tetszenek lányok és férfiak, de elzárod az érzelmeket, elzársz mindet történje meg az aktus itt a vége, ne csókoljuk, semmi más nincs. Nem magad is olyan vagy, aki magad elő ez az én problémám nem másoké és nem is a fiatek, én nem erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy ha már egyszer el akartok fogadtatni egy, egyébként a történelem kezdete óta létező dolgot, ami mindig más a megítélése, kultúrafüggő és időfüggő a megítélése, de ö, volt. Vannak, vannak és voltak olyan kultúrák, ahol ez soha nem volt probléma, és most se kellene, hogy az legyen, még ebbe az idióta országba se kellene feltétlenül problémának lenni, hogyha az érintettek normálisan és átgondolva tudnák megfogalmazni azokat a dolgokat, amik valóban lényegesek. Na de hát mondjuk te valamennyire most van. Nagyon zörög. Megszakadtunk? Nem, én meg itt vagyok. Ja, bocsánat, mert akkor mondtad attól féltem. Tehát te azt mondod, hogy értelmesen nagyon jó megfogalmazni, elfogadhatóvá tenni, ki lehet mondani, De hát az, hogy akkor... a gyerekeket például ez nem érinti. Tehát aki az elérve, hogy mi lesz a gyerekemmel, az valhaságot mond, mert a gyerek azért gyerek, hogy még ne legyen szexuális késztetése. Amikor meg már van, akkor már úgyis. Például, De hát mehet, a, a... ezeket a náci szervezeteket, hogy a nagy részük szintén homokos, meg lehet mondani, hogy ez az emberi kultúra és történelem része. Van, van, van fizikai alapja, van DNS alapja, és vannak szociológiai és neveltetési okai ez egy összetett okokkal rendelkező viselkedés minta, amit egyébként azt akarom kiugni, hogy az összes orvos tudós, aki ezt egyébként pontosan tudja, hiszen ilyen témában megjelentek könyvek már 40 évvel ezelőtt is Magyarországon. Tehát van a magyar értelmiségnek egy olyan része, amelyet nyugodtan megszólalhatna, és megmondaná, hogy uraim, egy olyan dologról beszélünk, ami egyébként orvosilag és szociológiailag már régen megvan oldva. Nem gondolod azt... azt? Mert én azt látom ezekben, hogy igazából az lenne nagyon fontos, hogyha ahogy én más országban is látom ezt, hogyha, hogy ez elfogadott is, mert szerintem azt mindenki tudja, hogy ilyen volt, ilyen van, meg hogy érintettek. Ezt én nem hiszem, hogy bárki is tagadná. Tehát az, azok igazából nem érvelnek, akik, akik próbálják ezt beállítani, hogy ez, Igen, hú, ez de nem valami... Igen, nem a buszta létezéséről kell így van, de, az embereket, hanem arról, hogy például... Nem gondolt például olyanok, hogy, hogy az lenne, hogy, hogy például a parlamentben is tudná mindenki, hogy már próbált kísérlet, hogy ez a pál politikus, azt mondja, igény, mint bisexuális vagy homoszexuális, és pont, hogy miniszter is lenne, hogy polgármester mint Berlinben, Párizsban megválasztotta többség által megvasztott polgármesterek, akikről mindenki tudja őket be is. A szakmai tevékenység alattja ítéleyek és nem. Így, van, de utána ez már nem kérdés, ugye a képvises demokráciában, ami a reklámossús összefüggésben van, ez soha nem fog megtörténni, még nyilvánvalója bulvár sajtó, ez mindig is ugálni hát a bulvár csak vissza hogy a Na de a médiának megyeket. egy nagyon sok szereplője már, én ismerek egy párat vezető pozícióban, tulajdonos, vagy ők maga. Na hát ne, ja, de nem azt gondolom, hogy nem, állt nem állt azt mondod, előttet. hogy rajtuk kellene, neki kellene? Hát, hogyha előnébb például aki egy médiának a tulajdonosa, hát őt aztán... Semmifajta hatás Én nem, nem érő pénzből. Ér. Soha nem fogok ezekbe a körökbe létezni, semmilyen befolyásom nincsen rá. A saját véleményemet most el tudtam mondani valamennyire az éterbe, hogy például nem akarok neveket mondani, nem is leszem, hogy pontosan ki a könyveket, de a, egy Budabéla, vagy egy nem tudom kis az közül, Igen, van egy ország, aki nyugodtan kiállhatna, és elmondhatná helyettem ezeknek az óknak egy nagy részét egyébként, és nem egy ilyen kis pici uh, Andörgen rádióba, hanem. hanem satöbbi, stb. Sa tehát ezt is, mint tudjuk, uh, van amit akartam még mondani. Nem Mondja, nem nem nem de ne felejtsd Ad, adjunk, nem egy adjunk, zenét is, adjunk egy zenét, és utána akkor visszahívsz minket újból, és nyugodtan, -e, hogy. Hát nem tudom, én most kikapcsoltam a rádiót, mindesetre most letettem, aztán majd esetleg, mi Jó, még tűnt. 20 perc van, tehát várunk, hogy esetleg ezt Nem Szeretném egyébként, hogy ezt, ezt a melegek részével is át kellene gondolni, hogy mi az, ami valóban fontos, és azt értelmesen hangsúlyozni ennyi. De jó, csak egyetlen egy gondok, tehát te sem azt mondod, a melegek, szerintem ez ugyanannyira összetett vagy te is mondtad, van biszexuális, ugyanúgy nézetekben, politikában, konzervatív, liberális, másképp állnak hozzá. Tehát szerintem nincs semmi különbség, ahogy látod ezt a teljes szétesettséget, úgymond a heteró társadalomban, valószínűleg ugyanúgy megvan. Tehát nem nagyon várhatjuk el azt, hogy na most lesz a meleg álláspont, aki erre egy egységes választ tud adni, mert nincsen, hogy a meleg, nincsen, hogy a biszexuális, a nemű Tehát valahogy olyanoknak is, akik valamennyire evvel foglalkoznak, azokat kellene minden módon valamelyek rávenni arra, hogy próbáljanak áttörni szerintem ezt a tabút, ezt a, ezt a átszent hallgatásnak a légkörét. A egyik része az, hogy van felvonulás, vannak ilyen emberek, szembesítően az embereket, hogy ilyen van, és utána aztán, ha meghallgatják a véleményeket, akkor kiderül, hogy nekem is van ismerősöm, én is tudom, hogy nem is igazán ellene vagyok, csak ne ezt tegyék, ahol utána már ugyanúgy polarizálódnak a vélemények, ahogy ebben az országban szinte bármilyen esetben. De nagyon köszönjük a véleményedet, és mondom, még 20 percünk van, tehát ha esetleg valami eszedbe jut most, vagy akár más emberügi témában várunk téged. Köszönjük! Szia! Köszentes adjunk akkor egy kis zenét, vagy Linda, nem tudom, hogy akartál-e, mert te itt nem tudom, hogy hallgattad ezt, tehát hogy értékelette. Például nem tudom, hogy más országokban, mert hogy mennyire speciális ebben a tekintetben Magyarország. Én, a, én tényleg azt érzem itt a, a, a legnagyobb problémának, hogy tényleg álszentek vagyunk, hogy vagy nem fogadjuk el. Van. De Magyarországról tudok beszélni, valóban én is azt érzem, hogy úgy tekintünk, mintha, ha, hát ez azért nincs ilyen, mintha ez csak egy szóval két szóval ember vagán Sorry that a lot of that went by so fast I didn't quite catch it. okay, so no I, I was just saying because there was lots of uh, points uh, which the view of the old from the audience the the young guy I guess uh, raised one is that why we don't talk about uh, why the gay people they don't try to convince people who have knowledge like famous psychiatrists, famous doctors, to stand out and say, stand out say I'm gay and, and right then not right. just this kind that this is not just this is the gay that there are many much right. more people uh, uh, maybe uh, involved. Also those who are maybe now protesting against many of them can be latent <laughs> homosexuals <laughs> So it's it's it's much the more mire, a wider range of people Amerika who are, who, is, are is, is, who are affected it's not just those bunch of people mm -hmm. who are marching once a year and Sorry, no, the the question, question is me? how how you feel this Because he, he was saying is that it they, saying they should more like advocacy Or these people should go out Stand out saying that it's normal That it's normal that there are bisexual people And there are many psychological Sexual things, education Maybe biological reasons But this is part of the human history It's not something Special, right, right, rare right that they should have more the focus on this, not on the march, but like this changing a bit the mindset of the people? Well, um, I mean, that's, igen, igen. Én is, um, is látom, hogy, hogy, hogy persze van ebben nagyon fontos és nagyon that, igaz you know, that, amit that is nagyobb. az gondolatok, amit itt agató is, hallgató you know, hogy hogy in hogy, and and hogy nem csak, hats, hogy, hogy a, a, meleg, nem a rossz, hogy hogy arról hogy hogy valaki éppen, éppen felvonul ilyenkor, vagy, vagy mindig lila ruhában jár, hogy hogy hogy hogy Ezek ezek, hogy hogy a hete, vagy a homoszexuális emberek, és ezeknek a kis csoportja, akiről mi most itt beszélünk, vagy akiknek and, a problémára beszélünk. Itt nagyon, nagyon nagy ö, ö, ö, akadály gyakorlatilag ezeknek a stereotípiáknak a, a, a felszámolása, ezeknek a, a áttörése, ami sajnos a társadalmakban itt and nagyon erős uh, még továbbra is. Igen, you know, and, and, and any country that respects rights igen és ez nagyon sok amúgy jog esetében jogok ütközés esetében ez felmerül Igen, itt hát kell egyfajta oktatás szerepe felvetődik ilyenkor toleranciára türelemre But um but but I, the, the I would like just just because one point was I think uh, quite clearly raised, and this is my my idea also that certain people, if you know, the media makes a different kind of uh, show of what's the problem. If certain people who has like uh, a kind of uh, uh, prestige, they speak out, that could change. More the attitude than you have a march, like I am a gay and I'm, I, this, is the, this is not something, don't you think so? Tehát, hogy kérdeztem, hogy nem tehet ilyenkor ebben a tekintetben egyfajta áttörést, lépést, ha híres emberek, olyanok, akik fölvállalják, vagy akik ebben tudnak mindenki számára érthetően és elfogadhatóan, információkat nyújtani, hogy ők állnak ki, ők beszélnek arról, hogy, hogy egyszerűen egy, egy szélesebb körben tudatosítsanak talán igazából még mindig nem ismert tényeket és információkat. I, I don't know if I would... If I could say that it would be more helpful, I Én think it is helpful. Mondat, lehet, and it it, it to happen, but It needs to happen, but it helps in the United States too, but, but It needs to It to happen. to happen. It If it wasn't for the people that were marching in the parade first. De nagyon fontos elmondani, hogy ha nem lettek volna ezek a ezek a, a felvonulók, ha nem lettének ezek az éves megmozgulások, akkor sokkal nehezebb lenne, vagy akár nem tudnának ezekért nyíltan ö, ö, ö, kiállni és ezek vele tírvelni. You know, until people felt comfortable that they could do that. But that <coughs> és azért fontos, could hogy, hogy az Egyesült Államokban, akik felvonulnak, mind vagy mind mondjuk egy ilyen részt vesznek, azért teszik meg, és nagyon fontos, hogy sokan azért tudnak csatlakozni, hogy úgy érzik, hogy, hogy nem nincs kockázat annak, tehát nem fogják ezért elveszíteni állásukat, nem érheti ilyen mondtam, e, negatív ez meg, reakció vagy diszkrimináció. Igen, ismerjük nevek, Majdnem a uh, just adding that yes, uh, it's, it's, it's that's why it would be very important if very famous people, those who have prestige, they st they stands out and say, yeah, I am and, what, and we are they, that those two things work together. Azt hiszem, hogy igen, ez a fontos és az a rész, hogy egynek a két dolognak egyszerre kell. El, együtt kellene mozogni, ad, tehát igenis ki kell állni ezeket a jogokért, kellenek ezek a felvonások, a mások része meg pedig kellenek ezek a, a úgymond nagy nevek, híres emberek, mindenki által elfogadott, szeretett, vagy kedvelt személyiség, akik akik szintén kiállnak és azt mondják, igen, ez van és, és akkor mi van. I, I was just thinking, sorry, the very really last, because I remember was like Chinese the daughter, mm -hmm. like uh, he's a one of the top, very conservative from vice-president and and that uh, her daughter was like like a big news that she's a lesbian mm -hmm. it couldn't happen i couldn't imagine that would be this like in hungary today's hungary that's i think a big difference És itt említettem egy egy konkrét példát például a konzervatív buszkormány esetében ugye a alelnök Dick Cheney, aki nagyon konzervatív az kerse nyilvános volt hír esemény hogy a lánya közben egy egy lesbikus aki amúgy maga is nagyon konzervatív, de hogy mondom, hogy ez, ez hogy ilyen, ilyen dolog ez Magyarországon, ez, ez, ez elképzelhetetlen lenne, hogy ez így így, így, így a mindennapok világában, Mely. a politika világában ez egy normális dolog lenne. Én azt uh, szerettem volna hozzászólni az előbb, de akkor most elmondom, hogy szerintem igen, ez egy nagyon fontos különbség, hogy... hogy nagyon sok országban már ez olyan szinten különvált, hogy nem befolyásolják egymást igazán. Ugyanakkor mind a mai napig vannak, ö, akik ö, harcolnak azért, hogy a melegeknek a jogai elfogadottabbak legyenek, még mindig Amerikában, Angliában, stb. ilyen helyeken, a munkahelyen, a politikában, stb. De ott, ö, ott vannak következménye annak, hogyha megsértik ezeket a jogokat, illetve lehetnek következményi Magyarországon ö, ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen felszín. Tehát így nem vált, nem vált külön az, hogy, hogy joga van az embereknek szeretni, és olyat szeretni, olyat valakit szeretni, akit csak akar. Magyarországon ezt nagyon sokan, és most tényleg itt főleg a középrétegről, de az, az igazság, hogy az elit, a társadalom elittebb rétegé belül is nagyon sokan vannak, akik ebből a szempontból nagyon radikális felfogást képviselnek, és az, hogy ezt a felfogást képviselik, ennek szerintem, ebben szerintem igaza volt a hallgatónak, aki betelefonált, hogy ezt nagyon segíteni ennek a megváltozását, illetve a változásában segítene az, hogyha Magyarországon több ö, ö, presztízse rendelkező ember felvállalná a szexualitásának a más irányát, ami, mint ami. Mondtam. Nem, azt a srác is mondta Hát ő, ő a azt mondta, hogy ő igazából azt a részét, én azt leértettem inkább, hogy, hogy, hogy tudatosítani azt, hogy ez normális, hogy ilyen van, hogy pszichiáterek ismertek, és álljanak ki, és mondják el, hogy ez hogyan működik, hogy ez teljesen normális. Csak én nem azt hiszem, hogy, hogy erre is szükség lenne, de, de én tényleg azt, azt, azt mondom, hogy a, a legfontosabb, amit teljesen volt, hogy, hogy, hogy ezt például én is azt hittem, hogy, ha, ha, hogy el kell fogadni. De ez hogy a szeret... srác, aki bettelefonat, ugye ezt azért rakjuk hozzá, hogy rettentesen sok feszültség volt a hangjában is. És, és tényleg látszott, hogy ő saját magáról is beszél. És ő saját maga sem vállalja fel azt, hogy... Hogy, hogy ö... erre azt mondta, ez az ő saját Igen, és mondjuk, hogy ő sohasem menne el egy ilyen... Felvonulásra. Igen, tehát hogy... Ö... Pontosan erről beszélünk, tehát ez az De szerintem ez irónikus. megváltozhat, tehát ha itt mondjuk a következő, mondjuk tíz év múlva itt 300 ez ezer ember... Volt vo, is, de nem, volt nem is nem. volt gond Azért, azért nem, nem volt Magyarországon, volt felvállal, de soha nem volt ez tömeg. Tehát nem nagy tömegek, pár ezer ember, nem volt itt tízezerek, százezerek, ahogy a szomszédos Ausztriában még nálunk is kisebb a népessége, több százezer ember vonul fel Viennában, Bécsben. Csak lindának, uh, tehát az biztos, hogy ha itt is mondjuk 3000 300 ember vonul be, köztük hírességek, ismert emberek, politikusok, majdnem azt mondom, hogy szinte az lenne a, a, a, a ciki, hogyha Köszi, te nem fel. Egy pár politikus is, meg híres ember hát, is. Igen, de, de, de ez, ez, ez, itt már az is politika, hogy miért vonul fel, nem feltétlenül azért, mert mert ki akar jogokért, hanem különféle politikai előnyöket próbál kovácsolni bele, nem akarok mondani, ott volt a korábbi kormányfő is. Ahogy rögtön az volt, hogy 30 média négy. csak őt, mert elég sokáig Na, együtt van, voltunk, négy. nem, elég sokáig Oktogonik ott volt, nem. én ott voltam, szerintem a híradások ebből le voltak, azért ez több mint másfél óra, amíg oktornak eljutottuk. De hogy az volt itt, azt láttam, hogy azt élvezte, hogy ott 20-30 fotós kamera csak őket nézi, miközben a felvonulás részvevőit addig szinte, mint hogy se lettek volna, csak után unták meg, amikor már nem tudtak 150-nél több képet csinálni arról, hogy hogyan mosolyog meg, hogyan karolj a feleségét. Pont ezért kérte te az Amnesty International, ugye, hogy ne menjen ki. A tarka magyar felvonuláson, mert ugye itt is az van, hogy és itt el is hangzott valaki, egy másik, amúgy szintén volt politikai párt, vagy még létező politikai párt képviselője, hogy bezeg be vagy tavaly nem ment ki, amikor fontosabb lett volna, vagy tavaly előtt, hanem akkor megy ki, amikor vár nincs hivatalban, úgymond, akkor már könnyű ezt megtenni. Alig van pár percünk, mondjuk igen, akkor perc valami pozitív akar valami, azt hittem, hogy pozitív Én igen, igen szeretnék, igen. Pozitív szerintem Jövőre... Jó old. irányba mozdult el a... a, a Békés a... volt alapvetően, nagyon sajnáljuk azt a fiatal lányt, és mondom, Szandra segítségével, aki ismeri, aki elmondta, hogy tényleg ö, teljesen ö, ö, ö, ilyen segítőként került bele az egészbe, hogy mi történt vele, reméljük, hogy, hogy tényleg nem történt súlyos bántalmazás, és megpróbáljuk most már, mert a másik van egy ügyünk, a Jerry, a kenyai fiatal lány esete. Tehát a rendőrséget most már hetek óta próbáljuk elérni. Reméljük, hogy a BRFK-ban a hivatalos média megkeresésünkre egyszer reagálni fognak, hanem akkor azt hiszem lehet, hogy nekünk is a panaszbizottsághoz, a rendőri panaszbizottsághoz kell fordulni, hogy hogyan kell kezelnek, akár állampolgári bejelentéseket is, mert ez azért szerintem nem normális, hogy nem reagálnak rá, de Ért, utána fogunk a menni. Jövő évi felvonulás reméljük, hogy még nyugodtabban telhet, még kevesebb kordonnal, ha lehetséges, uh -huh és szabadabbban. Én ezt szeretném, és ez kívánom mindenkinek. We were just was talking about like we have a few minutes that Zhuzha is also trying to get on and on focus, a positive note, positive yes. sides. And I think the positive side was this year definitely that it was almost totally peaceful. I think I hope that next year we those who are marching for that they don't need so much police protection i hope for a march which will be peaceful and without fences and just normal in the in the center for a couple of hours and everybody will take it just normal that's part of hungary maybe it's even a good part of hungary that we can do that még a sok-sok negatív dolg között is a pozitív dolgokat, szerintem mindenképpen a mai meleg felvonásra, amiről gyakorlatilag az egész adásban beszéltünk, egy pozitív része az volt, hogy békés volt alapvetően, kivétel az a fiatal lányt, ugye, akit bántalmaznak, reméljük, hogy nem igazán történt, mm. súlyos bántalmazás, és azt szeretném én is, hogy jövőre úgy vonuljanak fel, vagy az elkövetkező években, hogy... Ne kelljen egyáltalán bármifaj atrocitástól tartani. Ne kelljen ennyi rendőrnek és kerítések között terelve az embereknek felvonulni. Hogy legyen egy része. Hogy Magyarországon is van ilyen, büszkék lehetnek azok, akik büszkék ezekre a dolgokra, a sátjogukra, és hogy része ez a normális. Magyarországnak, hogy ilyen dolog is van. És um, no, I, I, uh, I, I think we can end on a positive note. I mean, I had a great time yesterday, and I really. Think that uh, this is progress from the last two years, and and uh, you know it's my hope that okay you know it's it's it's terrible that we lost in Budapest you know that sort of nice <coughs> feeling and the free ability to to have this march uh, peacefully um, you know but I, I but you know I think that. I, I really, I said this last week too. I really hope that, you know, in five years we'll be able to look back and say, yeah, you know, 2008 was the worst, and it's been getting better every year since then. Jó, ja, tehát Linda is azt mondta, hogy igen be lehet fejezni pozitívan ezt a rádió műsort. Úgy nagyon jól éreztem magam tegnap, amel egy és tegnap előtt. Tegnap előtt. mm -hmm. És, és reméhetőleg, uh, amikor öt év múlva visszanézünk erre. A, a felvonulásra, akkor elmondhatjuk, hogy 2008 volt a legrosszabb év, 2009 már jobb volt, és utána már csak jobbak lesznek biztonság, és nyugalom, és szabadság szempontjából a meleg felvonulások Budapesten. Ennyi volt tehát, ami belefért a mai adásba, a mindenki jogába, továbbra is tartsanak velünk, lehet kommentálni is az elhangzottakat, vagy véleményeket, akik esetleg nem voltak Telefon közelben, vagy úgy gondolták, hogy talán mégsem telefonon akarják a véleményket nyilvánítani, a www.civilradio.hu oldalon, a fórum oldalon van a műsornak mindenki jogának egy fóruma, fórumja, és oda nyugodtan lehetne írni, és aztán minket is el lehet érni, minden héten. Itt vagyunk 10 és 12 között. Köszönjük Lindának, hogy eljött. Thank you very much for Thank being you with you us, Linda. Really. És köszönjük Gruber Zolinak a technikai segítséget, mindig jóvel együtt dolgozni. És a hallgatóknak a figyelmet viszont hallásra. Nagy Navarú Balást és... Fehér hallottak hallották. Tartsanak velünk jövő héten 10 és 12 között délelőtt itt a civil Rádióban.